Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, världens bästa gamingpodcast med mig Mabaja och mig Ultrafail. Och nu är vi uppe i avsnitt 26. Det är helt otroligt. Ja, helt fantastiskt. Ja. Det ja, för mig är det alltså det är som är en dröm. Ja, men samma här. Alltså jag eh... Jag har ju aldrig haft en podcast som har hållit på så här länge Nej, och för mig, det här är ju min första podcast någonsin Så ja. bara wow Ja, och så blir det så bra Ja, det är fantastiskt Ja ja, det, det är helt otroligt. Men för alla som kanske kommer in som nya lyssnare, vad är det här för podcast egentligen? Game over. Ja, precis. Och det är ju en gamingpodcast som om spel. Vi... Om spel, ja precis. <laughs> om alla typer typer av spel som vi råkar villa prata om. Vi tar upp lite spelnyheter, vi tar upp lite gammalt. Ja, vi... men vi försöker hela tiden prata väldigt positivt om spel och effekterna av spelande tillsammans kan ha på på oss och andra. Ja, men precis, precis. Ja. Så har ja, vi går igenom allting som har med spel. Ja, precis. Det det är inte bara själva spelen i sig utan nyheterna omkring, vad som händer i spelföretagen. Om det kommer lite spelfilmer så kan vi prata lite om det också. Ja, precis. Och det är inte bara så att det är bara är du och jag som sitter här. Vi har ju även gäster här ibland och Jajamän, och det är inte vilka gäster som helst utan det är toppengäster. Ja, verkligen. Och framförallt så tycker jag att det känns också mycket som att vi tar gäster som kanske inte är de absolut vanligaste. Nej, precis. Vi vi har våra vad heter det? Vi har våra lokala kändisar och ja, jag tänkte med så här våra små ögonstenar. Ja, ja, ja, jo men det är klart, det är ja. klart, ja. Eh och och självklart så så har vi också våra fantastiska lyssnare. Ja, det podden hade ju inte varit så mycket om vi inte hade haft de underbara lyssnarna. Nej, precis. Så att eh, tackar vi så jättemycket för förryck vi göra i varje avsnitt så. Ja, precis. Så att ja, nej, tack så mycket till er. Det var en snabb recap om våra 26 avsnitt. Ja, precis, en väldigt snabb en. Väldigt, väldigt snabb recap där. Men jag hoppas att ni nya lyssnare känner er välkomnade och att ni gamla lyssnare känner er minst lika välkomnade, höll jag på att säga. Ja, precis, alla är välkomna att lyssna på oss. Jajamän, så visste det så. Men idag ska vi snacka om lite spel. Nej, her. Jo, precis. Ja, det är otroligt. Helt det är otroligt. fantastiskt. Jajamänsan, så att vi har, vi hoppar väl rätt in i det. Du har testat ett ett nytt spel som du pratade med mig om som jag blev väldigt intresserad av. Ja, ja, alltså nytt och nytt. Det är ju en tolkningsfråga. Det det kom ju faktiskt förra året. Jo, jo. Men... 2017 13 oktober kom det. Oj, vilket datum. Jajamän, jajemän, är då vi kolvet då? Ja, det är mer om jag har. Ja, och det är ett ett företag som som heter Realmforge Studios mm. som har som har gjort det här spelet jag ska prata om och det roliga med Realmforge Studios om man jämför med till exempel lite andra mm. så är det här ett väldigt nytt och färskt eh företag. Jaha, okej. Okay. Ja, det är faktiskt grundat 2008. Och det var inte så gammalt. Nej, precis, det är 10 år. Ja, och det är en crew på 14 personer. Okej. Så ja. det är ett litet företag, vilket det är väldigt litet. Ja, vilket är lite roligare eftersom vi alltid pratar om att det är kul med de här lite mer mindre företagen och försöka promotar dem lite speciellt och då göra ett sånt här toppenspel. Jo, vi försöker ju gärna pusha på indiespel, spelen eller spelföretagen lite gärna. Ja, precis. Och och det när, när jag var liten mm. så så fanns det en spelserie från våra kära Bullfrog. Ja, men. Åh, älskar det företaget. Det är så synd att de gick i konkurs. Åh herregud, de har gjort de har gjort så mycket av spelen som vi spelade när vi var barn. Ja, precis. Och en av mina favoritserier som de hade, det var ju Dungeon Keeper. Ja. Och, och företaget försvann ju i samma veva som de höll på att göra Dungeon Keeper 3. Ja, precis. Visst är det så? Ja. Det finns ju nu då ett annat företag. Ja. Ja, ja. faktiskt. Ja. Och det är ju de här Realm Forge Studios precis. som har gjort en serie som de kallar för Dungeons. Ja. Och nu har jag alltså testat Dungeons 3. Ja. Och Dungeons 3 känns som eh, mitt Dungeon Keeper jag aldrig fick. Det känns som det Dungeon Dungeon Keeper 3 som som aldrig kom ut. Ja, precis. Ja, det är ju helt fantastiskt. Det de har all den gamla känslan jag fick när jag spelade Dungeon Keeper. Det finns i den här Dungeon-serien. Okej. Okay. Det är helt underbart, yeah. helt enkelt. Ja. Yeah. Det är ju ja, du vad ska man vad ska man kalla det? Eh, det är en blandning av strategi eh dungeon building management och RPG. Ja. Så det är lite lite blandade genrer i ett och samma spel. Ja, men det kan ju vara väldigt kul också så länge som det inte känns som att det liksom blir brett för tunt kan man säga. Nej, precis, men de har lyckats få en väldigt bra mix av RTS, RPG och dungeon building/management. Det är ju kanonkul. Ja. Och det det det här spelet går ut på är alltså att du är en en evil overlord mm -hmm. typ ja, typ men... och du ska du ska ta över världen Ja på tal om det har du spelat overlord spelen det känns som någonting för dig. Ytter slitar jag äger om jag inte spelar klart dem. Okay. Föråt. <laughs> Nej, det är ingen fara, det var bara en tanke som kom upp i mitt huvud nu när när vi pratade om det. Jag säger förlåt till mina lyssnare också. <laughs> <laughs> för för grejen är den att det är en fantastisk serie och jag har blivit rekommenderad den serien i flera år. Okej, okay, ja ja, ja var lustigt då att jag <laughs> tog upp den bara så där. Ja. ja. Men, men tillbaks i till Dungeon. Tillbaks till Dungeon. Ja, det du du är den ultimata önskan helt enkelt. Mm. -hmm. Och nu i tredje spelet. Mm. Det det då har ju den här onskan tagit över i princip allting. Ja ja, ja. Ja. Det tredje, det är ja. klart att han har tagit över väldigt mycket tills dess. Ja, ja, men alltså, visst är det så? Men nu men, nu har han ja. hittat en ny okänd kontinent. Okej. Okay. Så som man ska ta sig till då och ta över den. Ja. Ah. Ja. Och och det man gör då det är att man man är under jorden i i grottor kan vi kalla det. Yeah. Ja, ja. Ja. Och där har du massa olika roliga varelser som du du säger till att de ska hugga ut rum, bygga ner det och du du bygger olika. Alltså det är ju en buildingsimulator nere i i grottan då, i grottstadiet. Ja, mm. yeah, men. Yeah. I väldigt väldigt liknande Fim Hospital och 2 Point Hospital. Ja, ja, men det är ju lite återigen, det är bullfråga, bokslåg ja. låg bakom det alltså att det Ja, precis. Eh uh, och och det blir alltså att du du gräver ut ett rum och sen väljer du i menyn då att ja men i i den här delen så jag har grävt ut, det vill jag ha den här sortens rum och mm. dan kanske ger det i orketer eller någonting sånt där. Ja, ja. Jag vill inte spoila för att det är väldigt mycket roligt om man får lära sig alla de här grejerna så ah. jag jag försöker hålla tillbaka så mycket av spoilandet som möjligt. Men, uh, ja, ja men. Men ja det är, det är väldigt roligt där nere. Mhm. Mm. Och när du bygger de här rummen och bygger trupper och sånt där och gräver ut så kommer du även hitta portaler som som leder till övansidan. O. <laughs> och där uppe är ju är ju de snälla. Mm. Ja, paladins och såna där smutsiga varelsen. Ja, usch. Ja, fy. Heliga krigare och grejer. Nej, gå inte för sig. Nej, och tack. när du hittar portalen då så bygger du till exempel guard rooms eh, omkring så att om eh, de här hjältarna springer ner för att utplåna onskan ja. så så är dina trupper redo och att börjar attackera och mm. det finns massa olika roliga fällor och såna här grejer du kan sätta ut och så finns det lite olika varianter på fällor. Mm. För att du styr ju allt det här som den ultimata önskan då. Yeah. Och då är då ser du dig själv som en stor elak hand typ. Ja ja, ja ja. Ja, precis, alltså muspekaren är ja. som en stor elak hand. Ja, återigen precis som i Dungeon Keeper. Ja, precis. Och vissa av fällorna är automatiska och aktiveras mm. och vissa av fällorna får du ta din hand och liksom göra en så här backslap yeah. för att aktive aktivera dem då. Ja. Yeah så kika de igång så ja. det det är liksom och och där kommer ju vi in i det här med RTS strider också då ja, ja. för att du får ju styra dina minions. Ja, ja. Eh som man styr i ett RTS-spel. Ja, ja, ja men precis, ja. det är det är eller det vet det vet ditt. Ja, precis och eftersom du är ond och sånt här och du kanske tycker att nej men mina arbetare de är mm. lite väl långsamma då kan du backhanda dem också. Ja, ja men bara smacka upp dem. Ja, alltså <laughs> det, det man hör ju med, med en gång när du sitter och pratar om det här <hör> hur väldigt inspirerat det är utav Just Dungeons Dungeon Keeper. Keeper ja, det det låter ju precis som som Dungeons Keeper. Ja, bara att de har gjort det ännu bättre. Ja. För att ta det till exempel du har så mycket mer RPG i det här. Okej. Okay. När, när, när du spelar kampanjen och sånt som eh, första kartan du spelar så får du spela en karaktär. Aha. Så som du ehm det är så att den här ondskan får lite problem med att ta sig till den nya kontinenten med sina trupper och allting. Mm mm. Eh mm. så så istället så hittar man en en dark elf oh. som är som är ond i den här världen. Okej. Okay, yeah. Men den här dark elfen har träffat för många många många år sedan en helig krigare, en holy paladin. Okej. Okay. Så som håller på att lära tatt den här dark elfen undan sina vingar som sin dotter. Mm. Och och lärdan eh uh, var snäll. Okej. Okay. Så så hon är i den första byn du kommer till, mm -hmm. vilket har ett väldigt roligt namn. Okej. Okay. Twistram. Kanske <laughs> folk känner igen lite från Diablo-serien. Men för att Så <laughs> ah, att ta fint, över då? henne. Ja. Så så måste du styra en en shadow. Mm som som ska possessa henne. Okej. Okay. Och för att ta sig till henne, en shadow kan inte bli skadad av att vara i ljuset och sånt där då. Mm. Så så då får du en lite mer av en uh, lite små klurig hinderbana för att ta dig förbi vakter och sånt för att de går ju runt med facklor på natten och sånt. Ja ja, precis. Då blir du skadad av. Ja. Och, och då kommer ju det in med RPG då att du får spela lite och sånt sånt där, roligt ja. och det är väldigt mycket dialoger och såna här roligt med med väldigt mycket humor i sig. Ja, ja men. Ja. Eh och och till exempel nå saker som kan göra det klurigt då det är att ja men nu står det två stycken vakter eh och du måste måste förbi i en gate typ. Mm, mm. Och och då står ju de med sina facklor så det är ju du kommer ju inte emellan. Nej nej, precis. Det är ljus överallt. Ja men. Men då har du en annan vakt som går utanför ljuset för att han patrullerar och ja. han behöver ingen fackla för att de andra har facklor. Ja. Så då tar du över honom. Och ja. så går du igenom ljuset och sen är du inte tar du inte över honom längre. Nej, sen då har du du passerar så fort honom och så, så bara hoppar precis, du ut liksom. Precis. Precis. Ja. Och de förklarar alltså du hoppar inte ut utan de är så pass starka så du blir utslängd. Aha. Eh och de förklarar i spelet varför. Mhm. Mm och det är för att de är inte tillräckligt onda. Ah, så, så du kan inte possessar dem för länge. Nej, nej, du ah. kan bara possessar dem så länge som de är onda typ. Ja, ah, alltså mm. beroende på hur mycket onda de har. Ja, precis. Nej, ja, de har väldigt bra förklaringar i det här spelet. Ja, ja, ja. Ja, det är kul. Ja, faktiskt. Ja, och men... så har de någon alltså otrolig fantastisk humor och de har stulit alltså saker från allt och de driver med det. Ja, men det är så här massa popkulturreferenser och sånt där och Ja, precis. Och och de driver även med sig själva. Och och när du kom ja, det, det är ju som sagt första missionet gör inte så mycket om jag spoilerar så mycket i det. Nej, nej. Det det vi vi snackar en en 10 minuters karta. Mm, ja. Eh mm, mm. uh, och då tar du över och heter den här Dark Elfen, eh yep. uh, Talja. Ja. Yep. Eh yep. uh, och när du tar över henne så känner ju hon liksom å oh, wow, kraften. Yeah. The power och skriker liksom it's over 9000. <laughs> Vilken en ja, Dragon, Dragon Ball referens. Referens. Och du får även de pratar även de om, om en fire of a beam som de av någon anledning kallar Kamehameha <laughs> som också är en Dragon Ball referens <laughs> där av. Jag får för mig att de gillar Dragon Ball här. Ja, fast de har även en på den goda sidan så har de även en en annan krigare, en dvärg. Mm. Så som av någon anledning hatar Alver. Ja, det är ju väldigt ovanligt att vargarna gör det. Nej, inte så jätteovanligt faktiskt. <skratt> Men den här vargen, han är inte grimmlig. Det är inte alls likt grimmlig. Nej, inte alls. det inte, inte minst. Men en av de roligaste sakerna är att uh, den heliga pallaren som har tagit eh uh, talja under sina vingar så att säga. Mm. Han är inte Thanos. <laughs> det det är liksom okej, okay, Thanos där goda pallarna i den. Nej men Nej men. Nej, riktigt riktigt häftigt. Så väldigt bra RPG-element. Grym story och fantastisk humor. Ja. Och, och det är liksom Första filmen, första filmsekvensen du får se innan du börjar spela det här missionet mm. så är ju det liksom hur du tar dig över till den nya kontinenten. Ja. Och han förklarar hur hans små arbetare då han bådrar dem att bygga världens mäktigaste flotta och den den går från horisont till horisont det är liksom riktigt armerad. Ja, ja, men, jag ja, men. Och på den här där stoppar han sina fast all elakaste varelser och så börjar de segla motan nya kontinenten och så sjönk de. Men nedans. Ja, det var ju otur. Det var otur. Så han beordrar sina arbetare igen då och bygger en ännu mäktigare flottar och det gör yeah. de med ännu större och häftigare skepp. Yeah. Och på de här skeppen så sätter han sina näst bästa <laughs> varelser och de sjunk. Nej. Du vet, hans stil han har de på sin humor och det, nej det är så fantastiskt. Nej det är helt underbart att höra faktiskt. Ja, och liksom när du när du gör tutorialen. Så så är det liksom då de har en berättarröst som följer med dig hela tiden mm -hmm. som är uh, vad är kondusanding? Ja, alltså väldigt nedlåtande och Han är nedlåtande, han är bättre än alla andra och <laughs> han pratar alltid om dig i tredje person. Kallar <laughs> dig massa olika smeknamn. <laughs> och, och och så när du har gjort liksom alla tutorial grejer förutom den sista, mm. Så så kommer du in och han bara, "Va? Var är du här? Vi har gjort alla tutorials." Vad men vad menar du att att det finns en till i menyn? Och och så gör gör han en djupsuck och bara sometime i would like to work with professionals. Those boneheads at Realmforge can't even get a menu right. Dude. I dig verkligen, verkligen fantastisk humor i det här spelet. Och kommer man uh, ihåg det gamla de dunge mm. gamla dungeon keeper spelen och älskade de som liten. Ja, ja, precis. Så skaffa det här. Okej. Okay. Ja. Det är ja. det är inget snack om saken. Det är ju det det är ju så kul när man ser när man verkligen märker att att ett företag som har gjort en ja, man ska väl säga en homage eller liksom något sånt till det här spelet, till ett sånt här spel då verkligen har fattat vad som gjorde originalet bra ja. och bygger på det. Ja, precis för eno grejerna med med originalen Dungeon Keeper mm. är ju humorn i dem. Jo ja, oh ja. Det var alltså. ju fantastisk humor i dem också. Ja, hade det inte funnits humor i dem så hade det ju bara varit ett spel där du slår demoner. Ja, precis. Så. Och något som är lite tråkigt är att jag har läst lite lite recensioner och sånt där mm, mm. och det är väldigt många som gnäller på Dungeon, Dungeon 3. Ja, så varför? På grund av humorn? Nej ja, men vad fan? Och, och såna här grejer. Men jag känner att nej, det det är skitbra. Ja ja. Sluta gnälla. Ska mm. du gnälla så ja, kan hitta andra saker att gnälla på, kan jag garantera dig. Ja, jo jo, men det det, det det det är ju så. Det är det men det det är en sån sak som vi pratar om lite hela tiden också. Liksom gnälla på saker som som är väsentliga. Ja, jo, ja, men precis. Det hade ju varit betydligt bättre. Ja. Humorn är ingenting att gnälla på för humorn ska vara där och jag sitter och skrattar. Ja, ja men när... så då kan ju alltså det är ingen dålig humor. Nej. Eller så har jag väldigt kass humor så kan ja. det ju också vara. Jo jo, men fortfarande då, då är det då är det ändå det var kanske det inte det är liksom det ska inte vara den här highbrow jättesmarta humorn. Det det är liksom det ska vara en en humor som är relatable och, och liksom rolig på jag menar i i Dungeon, Dungeon Keeper 2 så hade du ju Eh när, när någon vann på kasinoet i det ja. så hade spelarna ju Disco Inferno liksom jag så Jag heter ju fantastiskt så så att det det nej jag håller inte med. Nej inte jag heller. Det det, men, det jag, jag har inte spelat det, så att jag vet ju inte men nej, det det, lå, det låter som att Men du ska eh, spela det. Ja oh, jag, jag lovar det är din sorts humör. Ja jag menar så. Det alltså du kommer älska den berättarrösten. <laughs> jag lovar alltså. Det är han är fantastisk. Ja. Och sen också en annan väldigt rolig grej är att som sagt det är från 2017. Så de har ju släppt det här på väldigt mycket. Mm. Så du har det på Windows, du har det på Mac OS, du har det på Linux. Mm. -hmm. PS4 och Xbox One. Okej, okay, ja det Så, finns ju. Så ja, men passar alla. Passar alla. Fantastiskt. Det är härligt. Så länge man inte är Switch-spelare då, för ja. där finns det inte. <laughs> men då har ju man PC. Ja, har man ju PC. Nej ja. men. <laughs> nej men det köpte, spelade helt underbart och för att lägga ut en liten hint där. Mm. Eh, dan är med i Humble Bundle Monthly subscriptionen denna månaden. Ja, just det, det är den då. Ja, men tillsammans med Overwatch också. Precis, Så. precis. Så vi ska lira lite Overwatch och prata om det i ett kommande avsnitt. Ja, jag jag testar det lite granna igår. Eh, eller ja, jag skulle testa lite granna igår. Sluta med att jag satt och spelade i typ 2,5 timmar. Oh nice. Ja, jag satte. Men det var kul eh förutom att jag är, suger. Ja ja, men det är alltså första gången herregud. Ja ja. Man måste ju få lära sig. Ja ja, herregud. Men det är ungefär det jag hör och säger om dungeon för alltså jag har mer att säga men så så känner jag att nej, jag vill inte spoilare. Jag vill Nej. Att, nej. få den här upplevelsen som jag fick och bara sitta och garva åt det sjuka skämta ändå. Ja ja, men sen. Det ja ja, nej det det, det är bra. Det är bra. Aj, men. Ja men vi, vi köper det. Köper det. Ja, eh vi kan hoppa vidare kanske? Ja, absolut. Ja. Där då hoppar jag över till att snacka lite om Mega Man 11. Ja, för <laughs> som som våra lyssnare kanske vet så har jag peppat på det här i liksom ett halvår nu. Ja, jo men. Och nu har jag jag spelar demo och jag pratade jättemycket om demo och bröt ner liksom alla teorier som jag hade baserat på ja men det här finns i demon, det här och det här borde finnas. Jag förutsåg att det skulle finnas en Impact Man. Vad är det fanns det? Ja, i van. Eh, det fanns en hint där i i en av eh, i en i en av eh, descriptionsarna för för items och sånt där. Så att ja, ah, nej men vi har så att nu har vi äntligen fått Mega Man 11. Det har kommit ut och jag har spelat det. Och jag måste säga att jag tycker att det är helt fantastiskt. Hur många gånger har du klarat den nu? 3. Nice. <laughs> Jag har inte det, testat det motan. Det kom ut det kom ut för tre dagar sen så att en, en gång om dagen ja. En då. gång om dagen ja. ja. Ja, men det är ju liksom det låter ju uh, rimligt. För, <laughs> för, för, första gången jag spelade igen tog det ungefär 8 timmar. Oh nice. Eh så att ja men sen så testade jag också på för att det det är ju på det var på normal som jag spelade igenom allting då. Ja, självklart man måste börja någonstans. Man måste börja någonstans. Eh sen så finns det ju superhero som är det, den svåraste svårighetsgraden. Ah. Och den är så svår. Du tar så mycket skada och alla fiender behöver 12 12 så, så mycket och ja, nej, det det är väldigt svårt. Ja men det låter men, bra. Ja, men jag tog med om det så att det det det är alltid någonting. Ja men, ja men. Så ja men hela spelet börjar med lite backstory. Du får veta lite om eh, hur Dr. Light fick eh, Wily's forskning nedlagd om double gear system som eh, hela spelet liksom baseras runt då. Ja, okej. Okay. Och eh, Wily kommer in och ställer till med bråk som vanligt och installerar det här eh, dual eller eh, double gear systemet på eh, ja, åtta robotmästare som alltid eller <laughs> bara säga. Ja, precis. Så att eh, han startar bråk och de ska då är upp till mega men de sticker ut och slåss men då tyckte Dr. Light att nej du kan inte slåss mot dem för de har eh, double gear systemet nu och har väl verkligen fått det att funka så kommer det aldrig kommer du aldrig klar av det eh som man får eh, double gear systemet Självklart. också också då så att man kan <laughs> det ska ju vara lika Det ska ju vara lika Precis så att, men det det leder till en liten snygg grej i slutet på spelet kan jag säga också ja, okay. sådär, en liten ja. liten liten hint, hint så där ja. men mer än så säga inte om jag får du inte spoila nej det finns inte alltså det det är ett det är ett mega men vanligt megamen spel inte ett megamen x spel så att det finns inte så mycket story i det liksom det Det det handlar om att och pusha tvåde banorna döda bossarna och gå vidare. Ja basically. Ja, Eh uh, du får en liten uh, snabb uppdatering efter att du har tagit fyra av bossarna och sedan så uh, får du har du tagit åtta av bossarna så kommer det liksom ja men en liten snippet till av av story och sedan slutet. Ja men så Amen. det det det är inte det är inte jättemycket story. Det är väldigt basic. Ja men basic det är, alltså väldigt... Mega Man har ju alltid varit lite mer om själva gameplayet ja. mer än story. Ja. Ja så är det ju och storyn är ju baserad runt liksom den centrala spelmekaniken basically i det här spelet också så att det är inte ja det är inte det är inte så konstigt. Nej, precis, precis. Det känns hemma. Det det det är det är emot som jag vill höja ett varningens vingen för där det är att sätt på de japanska rösterna. Ja, det det brukar vara så. De engelska det... brukar inte funka. Nej, det är, de, de engelska rösterna är lite charmiga men de är väldigt cringy. Ja, men det blir ju alltid så med engelska röster. De ska alltid vara cringe. Ja, så att nej, det det kan jag inte typ som. Men däremot så det jag kan typ som är att uh, lyssna på soundtracket för att det är ett riktigt bra soundtrack faktiskt. Ja, det är nice. Det det är kul. Men jag jag har ju inte spelat, va? Eh? Nej, nej. Däremot så har jag ju suttit och tittat när folk har spelat demo åt till exempel på Level Ups medlemmar kväll och sånt där. Ja ja men. Och vad som fascinerar mig är att när jag ser det så får jag den här gamla goa Mega Man-känslan mm. men med en fantastisk snyggare grafik. Håller med dig precis där det är och skit snyggt ja. enligt mitt mitt tycker. Ja ja men så och det känns väldigt mycket som alltså hela spelet känns väldigt mycket som Don't fix what isn't broken. Ja. Uh, det, det det känns liksom som att liksom de har samma känns som att de har samma hastighet det känns som att de har samma höjd på hoppen och du har samma kontroll på allting även fast du har en widescreen så att de har förmodligen ökat hastigheten lite granna för att det ska kännas på samma sätt Ja precis men sen var väl det en ökning på FPS också? Ja ja men så så det är ju 60 FPS och ändå har de fort, liksom har de kvar den här samma goda, goda känslan känslor. Ja men precis det det enda jag säger då att det, det känns som att allting går lite snabbt ibland. Jag tycker kan tycka att bossarna känns som att de är lite för snabba, men å andra sidan så är det ju det här double gear systemet som jag har pratat om vad det gör då, har du igen så att du kan sakta ner tiden. Ja, i men precis. Om det så går finns... det för fort så gör de långsammare. Precis, precis, så det finns nog någon tanke där liksom att att okej, okay, men om du har lite problem med att du tycker att de går för snabbt så kanske du ska använda det här dual gear systemet. Precis, om de är lite pressade i till då. Mm, lite så. Ja, men det är ju det är ju nice för att de de har ju lagt in det av en anledning. Precis, precis. Och eh, ja, nej. Jag, jag, jag tycker personligen så, så använde jag inte Dual Gear-systemet så mycket. Förutom när jag kom till bossarna och då använde jag bara powern. Speeden använde jag inte så jättemycket. Okay. Även i banorna. Det det var en sån sak som jag var lite besviken på med det mot. Det var att jag kände inte att det fanns en riktig anledning till att det skulle finnas och även nu med hela spelet ute känner jag inte heller att det det, det finns ingen riktig anledning till att det ska finnas. Kan det vara en en rolig grej för speedrunners? Det kan det definitivt vara. Eh vissa gånger så kan du ju ta du, du kan ju sikta på liksom fiender det är ju ett rum mycket lättare när det går lite långsammare i tiden Amen. du rör dig ju fortfarande framåt med hyfsat liksom snabb hastighet ja uh -huh. så att det kan säkert användas eh, fiffit för för speedrunner så Ja i man, i man. Sedan så ja, jag vet inte. Det känns det känns inte så mycket som att du har något vapen i det här spelet som som gör att du kan ta dig in på liksom hemliga områden och sånt där heller. Det var lite såna här små saker som som missades. Men å andra sidan det finns många andra spel som inte har såna subvapen också så att Ja. Precis. Hey man. Hey man. Men i vilket fall? Bossarna, det är ju en viktig grej, grej i megamänspelen och bossarna bossarna som vi har fått fått se här då är ju vi fick ju se Blockman tidigare. Eh så att det den visste vi skulle finnas. Sen så hade vi två eh två stycken subvapen in, innan då som vi fick testa på i demo då också som var Impact Man och Fuse Man svapen. Så ah. är el och en liten en liten slide som gör kära lite borre action och grejer. Eh sedan så har du utöver de tre som vi redan visste då så har du Acid Man. Ooh. Blast Man. Ooh. Tundra Man. What? Torch Man och den bästa av dem alla. Okej. Okay. Bounce man. Bounce man. Som är en stor boll som studsar runt. Eller ja, den är typ gjord av massa olika delar av bollar som studsar runt. Okej. Okay. Det är helt fantastiskt. Okej. Okay. Och if you say so. Och det sub det subvapnet <laughs> skjuter studsande bollar också. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det är ju fantastiskt. Ja, det är jättekul. Eh, men mitt heta tips då är att eh ta demots eh demots tips och börja med Blockman. För det är den den av bossarna som är absolut lättast att ta med Megabastern för att den har ett väldigt lätt mönster att känna av eh och ja så du har någonstans att börja. Ja, men vill... bra start och du får en extra kraft. Precis. Och sedan efter det så är det ju lite stensax på sig liksom runt hela hjulet av utav utav bossar då. Ja, men ja, men. Så att ja, nej. Den perfekta bossvägen kommer komma sen speedrun sen kommer. Ja, ja men så så är det ju så är det ju alltid. Ja. Eh det det är ju precis som det, det roliga här är att många gånger så är eh bossordningen in det samma liksom för casual players som för speedrunners i Nej, de här spelen. Nej, det är sant. Eh uh, som i exempelvis Megaman 3 så är det liksom tipset från utvecklarna är att du ska börja med Topman, men speedrunners börjar med Gamma Man för att få en en uh, ett uh, så här de här liksom uh, rush subvapnerna. Ah, tidigt då. Ja, för att kunna fuska sig igenom eller fuska och fuska. Men ja, ah, du fattar. Ja, jamen få få få klara det snabbare. Ja. Det är ju inte fusk det är speedrun nu kör. Nej nej nej nej nej. Alltså ja, om de inte fuskar då. Ja men då är ju ingen speedrun nu. Nej precis. <laughs> What? Men sedan så är det så att eh det finns det finns två stycken stages som jag har lite att klaga på för att jag tycker att det är lite för mycket bullshit i <laughs> i dem. Okej. Okay. Eh man man dör för många gånger för att det ska vara okej. Okay, tycker jag. Och det är Jag gillar att du säger man dör. Ja. Istället för jag där. Nej. Ja. Jag, jag jag anser mig själv som en ganska bra megamänspelare. Ja, men det är du. Eh, så att jag jag tänker säga att det det är nog många som har dött på de här två stagierna. Jag har greinat om du dör flera gånger på på dem så skulle jag faktiskt räkna med det. Ja. Ja. Det är ju det är ju så att eh båda de här stagierna där man dör, det är instadöd. Ja, okej. Okay. Och sen så får du liksom gå tillbaka en bra bit och sen så får du börja om igen. Ja. Eh det hade varit mycket mer okej okay om det här instadöds de de de svåra delarna i instadöd avråarna hade en checkpoint precis framför sig. Ja, men men det har de ju inte fått börja inte. så långt tillbaka. Ja, du eh, vet det är sånt som får mig till rage quit då. Ja, ja, men precis. <laughs> eh och då är det Acidman och Torchman som som har de här så att det där har ni lite varningar eh eh att gå in. Tänk lite vad vad, vad som händer vad, vad som händer och eh, liksom planera planera ju i, i fram i fram var lite taktiskt. Precis, var lite spela schack. <laughs> Precis. Nej, men det är det det finns det då då ett par områden som har så här instadöd spikar eller en en eh ja, en eld, ja, en vägg av eld som ja, okay. som jagar dig liksom så att eh, och och kommer det på här nuddar du spikarna eller den här väggen kommer ikapp dig så dör du instantly. Ja. Ah. Så att så är det är så hårt. Eh, uh, whiley stagearna som man kommer till sen eh uh, är ganska svåra. Eh, uh, det är nog de som tog ja, som säga. I alla fall 2 och 1/2 timmar utav mina 8 timmar. Oj, så att eh uh -huh. ja, de var de var svåra och kluriga. Sen kan det också vara det att jag första gången jag satt och spelade dem så så var jag ganska trött. Ja. För det här var liksom klockan 2 på morgonen. <laughs> så att nej men det Så att de var det, det är kul. De är mm. de är kul. Kvantelt, det är ett fantastiskt spel. Generellt det är det ett fantastiskt spel. Eh Det det det uppnår dina förväntningar. Det gör det förutom det att jag har lite ja, liten eh sak som jag vill vill ta upp här att i Megaman-serien tidigare så har det alltid varit så att du eh du får lära dig saker innan eh du behöver använda dem kommer sig. Ja. Eh de, de har en designfilosofi att ja ah, men här får du se, det här är en fara, det här är en annan fara. Sen så lägger vi ihop dem ett som säger att på en stage så kommer det saker som fiender som faller ner uppifrån. Ja, men de kommer flygandes och som faller de ner uppifrån. Du står på marken och ser att ja ah, men det finns mycket plats här. Jag ser hur de faller. Okej, okay, ja ah, men jag fattar. De faller på mig. Ja, men. Sedan så kommer du till nästa del på samma liksom area och så märker du att okej, okay, men de här plattformarna de ramlar när jag när jag går på dem. Mm eh då fattar man det. Okej, om de ramlar när jag går på dem. Fint. Och sedan nästa del då så får du möta båda två samtidigt. De lägger ihop dem och du helt ja, plötsligt så tycker du. Ja, då jag att... är du blir introducerad för det förosan förstår den allt kommer på samma gång. Precis. Och jag kan känna att det här spelet lite har inte det. Okej, okay, de förbereder inte utan de de bammar på dig på en gång. De bammar på dig lite på en gång kan man säga. Ja. Eh och visst ja i i torchmans fall till exempel då det här väggen av eld som jag pratar om som dinsta killa dig du förstår väl kanske själv att det är inte bra om, att springa i den här väggen. Ja precis om en, om en eld jagar dig och täcker en hel vägg så känns det lite självklart att gå inte in i den. Nej men precis. Precis men samtidigt då så kommer det de här områdena som du som som du blir jagad av den här väggen. Första området är lika maze like och ja men du ska ta rätt väg för att komma dit så sner höger vänster upp ja, men, ner och höger. Ja men lite lite så. Eh som de senare delarna som kommer liksom det visst det de blir ju svårare och svårare hela tiden eftersom du, de lägger in mer fiender och lite andra såna saker men även första området är ganska svårt. Okej. Okay. Jag hade jag hade ju personligen tyckt då att vi kanske ta den här väggen och visa ja men här börjar han jaga dig Och sen så märker du att okej okay, saker liksom brinner upp och och så och den jagade jagade jagade men du har ganska öppen yta att ta dig på. Ja, lite övning sådär. så där. Det är lite tutorial utan att kalla det tutorial. Exakt. Så att du märker helt helt plötsligt okej, okay, jag måste ta mig undan här och sen så märker du att okej, okay, men här måste jag ta mig mellan saker och det här har varit jobbigt i fallet den jagade mig. Och sen så märker du att okej, okay, det kommer hända. Ja. Så att en liten introduktion precis. till fällorna. Precis, så att när, när du kommer till den delen där du kommer insta-dö så kan du tycka att okej, okay, men spelet varnade mig för det. Spelet introducerade mig för det här tidigare så att då är det mer okej okay, helt plötsligt att dö, för då var det mitt fel, inte spelets fel. Ja. Men nu är det inte så, nu är det spelets fel. Definitivt. Jajamän. <laughs> så att, uh, ja nej men det, det det är väl det. Sedan så är det ju också så som så att i många av de senare spelen från och med Mega Man 7 vill jag säga så finns det en shopp där du kan använda bolts som du hittar på items då för att köpa saker. Du har Roll, din Megamens syster, som säljer dig lite items, one-ups, e-tanks, v- och m-tanks som jag också gick igenom förra gången då. Och lite andra sådana saker. Sen så har du en robot som heter Auto som säljer dig uppgraderingar. Ja. Ehm uh, en energy balancer är ett hett tips för alla som spelar Mega Man där ute. För att det är en uppgradering som gör så att när du tar upp en uh, vapen uh, va när du plockar upp vapenenergi. Ja. Så läggs det på det vapnet som har minst energi. Ah, så du behöver nice. liksom inte switcha fram och tillbaka mellan olika vapen för att fylla okay, energi. Det fixar den åt dig. Fixar det fixar den åt dig, så det är ju en bekvämlhetsuppgradering. En bekvämlhetsuppgradering uh, som gör spelet att, att spelet flyter på bättre. Ja, för annars måste du ju hålla på och bläddra mellan krafterna och såna ja, där ja, saker. Ja, ju mer. Du måste gå in i för att för att liksom ifall du ska göra det snabbt också utan att missa din chans så måste du gå in i pausmenyn och stoppa det flowet av spelet. Ja, aj man. Du kan switcha mellan de olika uh, ganska snabbt med med lite uh, knappkombinationer men fortfarande vill du vara säker på vilken vilken som har mest energi och sånt så är det bäst att gå in i, i menyn i vilket fall. Ja. Men på det här sättet så så behöver du inte göra det. Det är nice. Det är nice. Eh sen finns det lite andra sådana saker också som eh, spike boots som gör så att du halkar mindre på is och såna här saker. Så att där eh, det finns det, det finns lite allt möjligt som som eh, som kan ta det igenom spelet. Nej men. Och eh, precis som du sa tidigare, grafiken är ju fantastisk. Ja, den är ju det. Han är jättefin. Bak bakgrunderna framförallt tycker jag är det är någonting som jag tittar på hela tiden. Eh någonting som jag tyckte var väldigt väldigt häftigt var att i, på första wildlife-stagen så kan du se precis i början av den så kan du se wireless låttet i bakgrunden. Jaha, skitcoolt spel. Ja, det är det riktigt häftigt. Riktigt, riktigt riktigt häftigt. Så att ja. Men eh det är väl det som vi har pratat om main spelet egentligen. Ja, jag har ju en en fråga nu då. Mm faktiskt. Och det är ju, det är ju det här du pratar om, om story mm. i, i Mega Man. Ja. Att att det är ju inte så stort med story i Mega Man. Nej, det är ju inte det. Eh eller ja, inte i vanliga Mega Man. I Mega Man X däremot så är det ju jättefokuserat på storyn. Är det en bra story? I Mega Man X? Ja, jättebra story i Mega Man X. Ja, för för det jag jag har ju nämligen fått reda på en liten grej här om ja. om Capcom. Ja, ja men. Och det är ju att de håller på och ska göra en Mega Man film. Ja. Och och då då, då kommer jag med en gång att tänka på på för ett par minuter sen när du sa att det inte var någon bra story. Nej, det är inte alltså det det är, det är ju en bra story. Det är bara att det inte är så så, så tung story. så grundlig. Nej, precis. Ja, den går okay. liksom inte in ja. så mycket på saker. Men på andra sidan så så är ju vad var det här 11:e spelet där? Ja. Så det finns alltså på 11:e spel måste ju det finnas en story. Ja. Och det... så sa ju du då att 10:an va? Nej, nej inte 10, det är en annan serie. Så. Ja, det är en annan serie. Ja, ja precis har en bra story så det kanske blir dund de och grundas på då. Jag hoppas ju på det. Annars så kan man ju också det finns ju ett ett band som gör som gör rockopera baserat på Mega Man. Okay. Som man kan som som är riktigt jävla bra. Det låter ju väldigt häftigt. Och om man om man skulle liksom ta de de har ett jättebra koncept när de har gjort de här sakerna som det är liksom fan eh uh, vad ska man säga fan fiction satt till musik kan man säga. Nej men nej men. Så att eh uh, och och där finns det ju en bra story också så det finns ju bra story element att plocka ur det här fast du kanske behöver ändra på grundstoryn vilket kommer att göra att att de de spelfantasterna som är väldigt så här bara nu du får inte ändra min grundstory än fast det inte finns någon story. De kanske kommer bli lite griniga. Ja. Men jag, fan, det, jag, finns jag dem. det finns alltid de. Det finns alltid de och <laughs> för dem så finns det massa fangjorda filmer där ute som är som några titta på istället. Som kan titta på istället allt då tycker jag båda här följer storyn perfekt och sen så är de jättedåliga för att det inte är inte en bra story från Nej. grunden liksom. Någonting annat som intresserar mig som jag läste om det här med att göra mega men film. Mm. Det är ju att att de har även har sagt att att det kommer vara en 700-ans budget, vi snackar oh. Hollywood klass. Ja i mänsen, de de har ju sagt det att det ska vara eh, liksom en stor Hollywood eh, budgetfilm. Ja i män, så alltså det kommer ju bli så häftigt. Ja, och alltså namnen som var inblandade var ju inte helt värdelösa heller. Framförallt så var det ju en utav eh, skaparna bakom Heroes som ska vara med och skapa alltså den serien oh. Heroes som ska vara med Jajamensan. och skapa, skapa den här filmen så att eh. ja, det luktar fint, det luktar fint. Ja, jag tror att det kan bli riktigt bra faktiskt. Ehm Sen så var det då, i den artikeln som jag läste så var det en fråga i slutet av artikeln Vem tycker du ska spela Mega Man? Och då kände jag bara, oj, vilken svår fråga. Ja. För att, eh, det behöver... Shit. För, det, beror, det beror ju återigen då lite på om de använder Mega Man eller Mega Man X-programmet. Okej. Du vet det här för att Megamanny Sage är ju egentligen en eh, pojke. Alltså ja. en ganska liten ung, men då får man ju ta en någon tonåring liksom. Ja, i man. Eh medans om du tar Megamannys ex så kan du ta någon i 20-årsåldern liksom. Så att det eh, är det är lite ja, svårt va. Svårt att bestämma med med det jag skulle kunna vara. Ja, det ja, det är svårt. Det är väldigt mm. svårt sånt där. Och mm. grejen är att eh, det finns väldigt många duktiga unga skådespelare. Ja. Men det finns även väldigt många kända unga skådespelare som kanske inte borde vara det. Ja. Ja, så man får vi håller tummarna att de väljer rätt. Ja, det gör ju verkligen. Inga namn nämnda. Inga namn nämnda, <laughs> inga namn nämnda. Eh, jo, men sen så är det ju så här också att eh, i spelet bara för att eh, storyn och grundspelet är slut så betyder inte det ju inte att spelet inte äh, är spelat i slut. För <laughs> det finns alltså eh det, det finns achievements. No, det nice finns, nice. The love you. Det finns 50 stycken achievements att ta ah. in game så att där är ju jag är ju helt sold. Så det är därför som jag spelat det två gånger till liksom ja, på, på på så korta dagar. Det för är först verkligen, ja ah, men de här achievements måste jag försöka ta. Och vissa achievements är, är frågetecken så de har ingen aning om vad de är för någonting. Ah, secret achievements. Ja, är mensen. Sedan så ja, du du har achievements som att ja ah, men du ska skjuta en viss fiende bakifrån eller du ska använda environment, environment yeah. Environment. Precis. Environmentally hazards för att eh, ha ialla eh, vissa fiender eller eh, ja du ska överleva när du landar på instadödspikar och såna där saker. Okej. Okay. Det är lite lite häftig grejer. Det är ju väldigt intressant. Överleva när man landar på instadödspikar. Precis. Då är ju det inte instadödspikar. Ja, det är det är inte instadödspikar ifall du har din hitbox aktiverad. Ah. För har du en hitbox aktiverad så kommer du ta skadan från där du fick hitboxen ifrån landa på spikarna och sen får du hoppa upp igen innan du innan de hinner ta sin Ja ah, okej. Okay. Men menast du har dina invånare ja ja, då är jag med. Tada, -ta, det är så ja, lite sniket så där. Lite sniket så där. Eh uh, ja, och sedan så finns det ett uh, ett galleri som du kan besöka där du kan se uh, lite flavor text och information om om alla fiender som du har dödat Aha. och likaså bossarna. Eh uh, jätteintressant för de, de de de de går in lite Jag gillar, jag gillar väldigt mycket på liksom karaktäriseringen bakom bossarna i det här spelet, vilket men det är, är jätteroligt. Jätteroligt. Som typ att eh, Impact man är han är väldigt bra och så, men han kanske driver sina sina arbetsrobotar för hårt. Ja, Okej. Okay. Och såna här saker. Stacker robotarna. Nå. Nå. <laughs> och sedan slutligen det som gör så att jag kommer spela det här spelet jättemycket mer än vad jag redan har gjort. Det är att det finns jätte, jätte, jättemassa challenges. Ja, ah, sånt är alltid roligt. Så du har time attack. Det gäller att klara saker så snabbt som möjligt. Du har eh, buster breakdown. Som är att du ska försöka klara banorna så snabbt som möjligt. Med så få skott som möjligt. Aha. Du har jump saver som är samma sak fast du ska hoppa så lite som möjligt. Det låter ju faktiskt väldigt häftigt. Du du har score attack, där det gäller att få så högt score som möjligt, alltså döda så mycket fiender som möjligt och ta det vidare på så snabb tid som möjligt. Balloon rush som jag testade på som var jag jag tyckte var jättejed kul. Då ska du plocka, då då finns det två olika sorters ballonger som är utspridda överallt. Det finns inga fiender på banan längre, men du har alla environmental hazards fortfarande kvar. Och du har massa ballonger utsatta. Eh, du har blåa ballonger som du måste plocka för annars förlorar du tid eller så har du röda ballonger som du absolut inte får ta för då förlorar du också tid. Ah. Så du måste ta alla blåa ballonger för annars förlorar du tid och missa och missa röda. alla röda, vilket i sig bara bara det är jättesvårt. Ja, ah, det kan jag ju tänka mig. Och då har du ju liksom så si och så lång tid på dig att klara olika stages. Ah. Så att eh för att ens för att ens lyckas så måste du ta det liksom under typ jag tror det var 12 minuter på Blockband stage eller någonting sånt där. Och det är mycket svårare än vad det låter. Nej, ja, jag tror dig, jag tror dig. Sen så har du medal collector, då är det du ska ta dig igenom en bana tills, tills du har samlat på dig alla medaljer som de har åtta medaljer per bana. Så du ska ta dig igenom banan och ska du plocka alla de här medaljerna som är gömda på lite svåraste svåråtkomliga ställen. Ja, men det är nice. Det är så kul jag, med challenges i spelet. Ja, jamänsan. Sen har du playground som är massa små challenges. Så att det där det, det går jag inte igenom alltså det är det är för många. Det är för många. <laughs> men det är en massa så här små challenge som att ja men gör den här grejen. Eh sen har du boss, boss rush. Sen så har du boss rush. Där har du två alternativ. Så du har boss rush och sen så har du en till sak som är frågetecken som jag inte vet vad det är för nu har klarat boss rushen och jag har inte klarat boss rushen. Aha, det får vi höra i ett annat avsnitt. Ja, och sen samma sak finns det med eh, Dr. Light Trail. Okej. Okay. Så då har du en, en, en så här övningsområde som Dr. Light har satt ihop. Det är 30 stycken eh olika 30 stycken olika baner som du ska försöka ta dig igenom, 30 stycken olika svåra saker som du ska försöka ta dig igenom på rad och du måste ta dig igenom minst 10 för att klara den överhuvudtaget. Nice. Så då ja, nej, det Det det finns mycket mycket kvar att göra i det spelet för mig. Ja, så, men det är ju det är ju fantastiskt. Ja, och eh, ja, en av de en av de sakerna är ju då att eh att försöka ta mig igenom alla de här challengerna som är bara där kommer jag säkertligen ha minst minst 30 timmar. Ja. Och sen när du har gjort allting och toppat dem så kommer ju du vilja göra dem bättre. Ja, precis. Ja, det precis. <laughs> det är ju så. Det gäller ju inte bara att klara dem utan man vill ju ha liksom Man vill ju vara nöjd med sitt resultat och så. Precis, man vill ha guld på alla. Ja, det är klart. Man kan inte nöja sig med med brons liksom. Här är ju Och jag kan ju jag, alltså det det är ju säkerligen en, en achievement att få guld på allt också. Det är det säkert. Det brukar det vara. Det är det säkert. <laughs> så då måste ju man göra det som man fårad. Ja, jag är mänsen. Eh och för, för Tobbe som är också en mega män fantast och achievement jagare så har han ju han har ju en del här I att ta sig igen också I så att eh, ja nej det ska bli det ska bli kul att se vad han tycker om det här spelet sen. Ja, det håller jag med om. Och med det så ska vi ska ta vi vidare. Ja, då var vi färdiga med det. Ja. Det är fantastiskt, skaffa det spelet. Ja, definitivt. Åh, ja, en sak vi inte nämnde som som vi diskuterade och tyckte var en fantastisk grej. Ja, ja. Det var ja. väl lite speciellt med förbokningarna. Ja, inte förbokningar utan om du hade spela ett demo mot. Så var det ja. Ännu ja. bättre. Ja, men alltså så hade du laddat ner och spelat demo mot så fick du en liten eh, extra tack. Du så... fick en liten present till originalspelet. Precis. Så att eh, när när du startar det spelet då så fick du börja med fyra stycken tror jag det var. E-tanks. Ja, och det det är ju början. alltså det är ju egentligen inget speciellt överhuvudtaget. Är... Men det är ändå fantastiskt att de liksom nej men schyst att du testar våra demo och nu köpte riktiga spelet. Här får du en liten gåva. Ja. Ja, jag tycker alltså jag tycker det är fantastiskt. Ja ja, jag tycker mer folk borde göra på det sättet. Ja. Det är... Och och som sagt, var var ju E-tanks fyller på ditt liv. Ja, jamen så. Så det är ju inget alltså det är ingen aha-upplevelse med det är ändå att man wow. Ja, det är liksom, åh, tack så mycket. Ja. Det är lite så att du slängs in i spelet lika svårt som det är ändå liksom. Ja, det är Ja, precis. Det bara det att du kan fylla på livet ja, på gånger. Och en sån liten present, det gör en så glad. Ja, jag <laughs> är faktiskt. Visst gör det, visst gör det. Så att det det blir riktigt glad blir jag. Nej, ja, man. Ja. Ja, i alla fall, vidare till nästa. Ja, men också Capcom relaterat. Ja, precis, ja. precis. Ja. Men. Ja, det det är ju nämligen så här att jag vet inte om om ni våra lyssnare har hört talas om det här Monster Hunter World. Men jag har hört någon <skratt> nämna den någon gång. Vem kan det ha varit? Ja, jag har ingen aning om nej, vem som nej, kan nej, ha pratat nej. om det. <skratt> det det kan ju hända att jag fortfarande sitter och spelar Monster Hunter World. Det kan ju hända. Och jag har ju trackasserat och pratat ner Range Waterna. Ja. Väldigt mycket. Ja på grund av deras helt otroligt skumma kontroller. Ja. Ja. Det är ju nämligen så att jag har ju bytt mainvapen. Mm. Och spelar endast med heavyboga nu, som är ett helt rangevapen. Ja. Ja. Och det det har varit en resa. Det kan jag förstå. Det det har varit en resa med med mycket ilska, mycket tårar. <laughs> O mycket skratt också. Ja, ja. ja. <laughs> nu då efter efter väldigt väldigt många timmar så så kan jag då de kontrollerna. Ja, förstår det. Och jag älskar det vapnet. Mm, faktiskt. Mm. Det är mitt absoluta favoritvapen i Monster Hunter World. Nice. Och jag spelar inga andra vapen längre. Okej. Okay. Så roligt har jag med det. För när jag spelar det med hammare och även när jag spelar det med långsord ja. kunde jag hoppa omkring lite för att, aj men Nu nu vill jag latcha lite extra. Nu nu tar jag det här vapnet för det är roligare. Ja, ja, ja. Ja. Här vi bågen är det vapnet nu. Okej. Okay. Det är det liksom vill jag latcha så är det fortfarande mitt mainvapen jag går in med och latchar. Ja, okej. Okay. Ja, det är så fantastiskt och och det var jättesvårt i början ja, ja, för att klart. du du är så himla himla otroligt långsam när du har en heavy ja. båge ja, ja, <laughs> som som den heter. Det ja, är ju jättestort vapen. Ja, jag förstår jag. Eh, uh, vilket gör att du Alltså om du ska fälla ner vapnet vilket du måste göra för att till exempel springa och såna där grejer mm. så så alltså du du dör. Okej. Okay. För att det tar sån jädrat tid. Okej. Okay. Ja, alltså du får väldigt taktiskt fälla ner ditt vapen. <laughs> och du kan ju inte fylla på ditt liv och såna där grejer om du inte fäller ner ditt vapen. Nej nej, nej nej, för du kan ju inte dricka en pott om du håller det stort i väder. Nej nej nej nej, för det förstår man ju. Nej, och det är lika något med alla vapen, då måste ju fällas in innan du kan dricka pott och såna där grejer. Ja ja. Men det det det är heavybågen än ordel långsammaste och fälla ihop. Okej. Okay. Vilket har gjort det väldigt svårt för mig. Jag förstår det, jag förstår det. <laughs> och sen när du har här vid bågarna uppe mm. så är du extremt långsam för det är ett tungt vapen. Ja. Och när du är i sikt mode så ja, det det uh, vad åh vad jag har gråtit. Ja, det är inte lätt det där. Nej, men, men det har ja, men sen så så hittade vi en sak. Eller ja, hittade det är ju fel att säga, men det finns där. Ja. Eh, på heavy bogen så har du alltså tre olika saker du kan eh uppgradera den, modda den eller vad man vill kalla. Mm. Men du du du kan det är det är ingenting du låser utan du kan byta ut de delarna så länge du är i staden och såna här grejer där du kan ja. gå in till smeder smith någon sånt där då. Mm. mm. Och det det är alltså tillbehör som till exempel reload assist så att du laddar om snabbare. Det är ju nice. Ja, i men. Uh, suppression assist så att du inte har samma rekyl och mm. uh, long range damage, ja. short range damage ja. och shield. Shield? Shield. shield. Okej, okay, vad är shield? Shield. Ja, ah, det är precis vad det låter som, det är en sköld. Det är en sköld. Ja, i men. En sköld på din på din Picadorl. Ja, precis. <laughs> och och grejen är att jag och en av mina vänner som som uh, spelar det här ihop. Ja. Vi vi satt och funderade på alltså vad, vad ska du min child till på på på på, på, på gevär. Ja, ja. Det det känns ju bara eh uh, okej. Okay. Och så men vi släng lindan, gjorde ja. vi. Nej alltså och vi fick den inte till att funka. Nej. För vi hittade ingen knapp att trycka för att man skulle liksom blocka och såna där grejer. Så mm. helt meningslöst. Helt meningslöst. Ja. Tills vi kom på hur man använder den. Ja. Det är jättesimpelt. Ja. ja man siktar på motattacken som kommer så blockar du. Okej. Okay. Så simpelt var det? Så simpelt var det? Ja, men. Och tack vare det så har hela spelet ändrats. Ja, jag förstår ju. Det blir ju en helt annan taktik. Ja, och då kan man göra så väldigt roligt som till exempel jag gjorde. Jag ja. har byggt en egen bild mm. som är en tank. Ja. Eh jag har i min sättbonus och såna här grejer att jag till och med kan blocka unblockable attacks. Det är ju helt sjukt. Så jag tankar ju skiten och allting. He? <här> jo ja, ja. Jag, alltså jag står ju bara still, och siktar och ja. jag tar ingen skada. Nej, jag tycker ju att hela konceptet att ha en tank som är long range det, ja, är det är ju fantastiskt. Det, det är helt otroligt att någon har kommit på den idén att ja men det här är en bild som folk kommer kunna vilja spela. Ja, så vad jag gör jag? Det är att jag slänger in en shield och två stycken short uh, damage. Mm. Så så när jag är längre bort Då skjuter jag explosiva saker. Jag lägger mortlar och eh ja, ja. uh, så här stickibombs och såna där roligheter. Yeah, man, man. När han kommer kommer nära mig så jag, så tänker jag och sånt och så har jag spread shot som fungerar som en shotgun. Nice. Jag har Vivenblast som är liksom en mega boom i närstrid också då. Mm -hmm. Massa såna där roligheter och ja. samtidigt så har jag min sköld block. Ja. Så jag Aj, helt fantastiskt. Jag ser mina partimedlemmar dö omkring mig av så här insta kill attacker och grejer. Där står jag med min sköld. <laughs> helt fantastiskt. Ja. Men men det tog mig evigheter att lära mig de här kontrollerna. Mm. Majoriteten av kontrollerna är inte längre original. Nej, nej, nej, det är mycket mycket mixande inne i i options där. Jag förstår jag det. Jag förstår det. Men nu istället har ju det blivit så att jag jag kan inte spela på något annat. Äh? Nej. Nej, det är så fantastiskt roligt. Ja, du är bortskämd du. Ja, faktiskt. Ja. Och de de tre som vi, vi det är ju fyrparten. Ja, ja. Så vi vi är ju fyra som brukar höra spela tillsammans då. Ja, ja, ja. Eh, de alla tre har nästan gått över till bow. Jaha. Vanlig båge. Ja. Vilket är det vapnet med störst damage i hela spelet? Oj. Ja, i man. Så jag springer runt med min heavy bogen och då springer ut med sina bågar så vi är fyra stycken ranged. Ja, de vet, finnar vet inte du vad som träffar dem en gång. Nej, precis. Och och för er där ute som faktiskt spelar Monster Hunter World, så vill ni testa den här heavy bågen, mm. så skulle jag rekommendera Magdasoras heavy bågen. Okej. Okay. För att den heavy bågen den har alla status effekt ammunition. Okej. Okay. Ja, så du har du, du, du har sleep, du har paralyzing, du har poison, du har exhaust, massa såna här mm. roliga saker. Mm, mm, mm. Så så att samtidigt om du till exempel sätter en sköld då så att du även kan hjälpa till att tanka och såna här grejer så kan du även vara support på det sättet att du crowd controllar. Ah. Vilket också jag tycker är fantastiskt roligt eftersom jag i grund och botten är en supportspelare. Ja, ja. Och det det är ju någonting som alltid jag tagit emot lite innan jag började spela Monster Hunter att det, du kan ju inte riktigt spela en renodlad support för det finns bara ett vapen och det är huntinghorn. Ja, ja. Och visst är det en support i alla era, men ja. den är väldigt kunglig. Ja. <laughs> På Bro. detta sättet får jag ändå spela lite support. Ja, men det är det är ju bra. Ja, i men en annan bra grej då med Magdaros är att du har alla de starkaste explosiva sakerna också. Ah. Du har den starkaste mörtan, du du har stickebomsen och allt sånt där. Mm, mm. Och de ihop med augmentations som också finns i alla vapen då. Ja. Yeah. Så augmentar du det här vapnet med med livestil. Okej. Okay. Och sen när du har gjort det så så använder du dig av såna här saker som mörtar och och stickebombs mm. och sånt där då för att det ger dig en bra hård smäll på en gång. Ja, men så precis. Att, så att du är mycket skadad på en smäll, vilket gör att du fyller på mycket liv också. Ja, ja, men precis. Ja, och det sen då inte. till exempel då, då har du ju den här livsstilen som hjälper dig att fylla på ditt liv. Mm. Och sen plus om du inte kör i party, ja. om du kör solo eller kör med en kompis, mm. då får ju du även använda dina katt, eh hjälpredare. Ja, just det. Ja. Pallikon. Ja, men. Och då går man tillbaka och använder equipmentet av första Wiggervos som gör att han slänger ut en en en slags insekt som man slår sönder så fyller han på liv. Okej. Okay. Vilket gör att om jag solar eller spelar med med bara en kompis mm. så bör vi aldrig dricka pots. Det är ju as nice. Jag fyller på mitt liv med explosioner eller med min katt. Ja. Ah. Det är ju fantastiskt. Det är ju strålande. Ja ja, alltså jag gillar ju inte att solo spela det här spelet. Nej. Men med Heavy Bogan tycker jag till och med det är roligt att solo spela. Ja. Så det som jag sagt tidigare om det här spelet, ratade inte för att du inte gillar första vapnet du testar. Det finns jag tror det är 14 vapen va? Ja, nåt no, no, no, sånt. Ja, så alltså testa alla innan du ger upp. <håg> ja, ja, precis, precis. Du du det kan vara så att du behöver bara hitta ditt vapen liksom. Ja, och jag ja. menar det här är ändå ett av vapnena jag trackade ner mest av alla. Mm. Ja, men. Och det är mitt favoritvapen nu. Ja, men. Så det ja, jag jag har ändrat mig och tycker att jag Rangevapnena är fantastiska. Ja, men det tar lång tid att lära sig för en person som mig. Ja, ja. Precis. Eh och nästa vecka kanske det är jag som ska sitta här och prata om om Monster, Monster, Monster Hunter. Hunter World. Ja, vi får se, vi får för att se. Eh, nu till helgen ska jag ju faktiskt in och prova lite granna. Ah, nice. Nej ja, men sen ja, så att eh, jag och min fästmö ska kasta oss in i in i Monster Hunter World världen. Ja, det låter fantastiskt. Så vi får se. Vi får se vad det leder till. Ja, jag ser ju fram emot att lira det här mer. <laughs> ja, nej, det ska bli det ska faktiskt bli riktigt kul även fast du kommer ju gå runt och äga äga skiten nu då. Nej, nej, nej, nej. det funkar inte så det samarbetet. Ja, jo men det är, det är jättebra. Fast det är Diablo 2 också och har man har man spelat med fel personer där så vet man att ja ah, men det är rätt tråkigt när man som ny spelare kommer in liksom. Ja men foto. Diablo 3. Nej, Diablo 2. Okej. Okay. Faktiskt. Ja, okej. Okay. För jag tänkte jag tänkte just på det här med när du testade Diablo till lite snabbt och jag bara drog förbi allting. Ja ja, det är, är inte in, inte riktigt likas likadant, men men ja, basically, det basically är lite samma idé fast inte riktigt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag har spelat jag har spelat Diablo 2 med en annan kompis och och min fastmö. Ja. Jag ville liksom introducera henne till Diablo 2. Det är så jävla kul. Ja, det är ju det. Det är och, fantastiskt. Ja, eh visa sig att hon fick inte lika bra erfarenhet utav det för att våran kompis som vi spelar med då bara ruscha för mycket. För mycket. Ah. Hon fick liksom inte spela spelet själv. Aha. Ja. Men en rolig sak med Monster Hunter är att du kan ha flera karaktärer. Ah, så så att till exempel och, om om om jag vill vara med er från början som jag till exempel ja, ja. så kan jag göra en helt ny gubbe. Ja, det är ju nice. Så har jag inga inga mer grejer än er förutom att jag har player knowledge. Ja, det är ju precis. Som ja. ett exempel. Ja. Ja. Nice, nice. Eh vi vi skutta vidare. Det tycker jag att vi gör. Å då släng vi oss direkt in i VR-träsket för nu har ju vi ju VR välsignade här borta. Ja, precis. Eh, vi hade ju faktiskt en underbar gäst på Level Up medlemskväll. Jo. Ja. Så ni även har haft här i studion? Ja, det är nämligen en next level borås. Ja, precis, next level Ja, precis, next level VR Arcade eller VR Arcade tror jag han har börjat kalla sig nu. Ah. Ja, så att eh, han var ju här eh, Kim eh, som vi har varit våran gäst tidigare och är intresserad av att veta mer där så går det bakåt och lyssna på det här avsnittet så får ni veta lite mer om VR Arcade eller VR Arkaden som vill startas här i Borås. Ja, precis. Han var här i alla fall och visade upp eh lite VR. Vi fick testa på våra medlemmar på i Level Up fick testa på lite VR-spel och då testade vi på lite olika saker. Vi började med lite Google Brush vilket var helt otroligt fantastiskt. Jag personligen är ju inte en person som varken tecknar eller målar eller något sånt. Nej, nej, precis. Och det här är ju ett renodlat ritprogram. Ja. Men grejen är att jag hade något så fantastiskt roligt när jag stod där och klutta och jag skrev mabaja i luften och det blinkade och var jätte det är snyggt och pulserade med med i, i takt med musiken mm. och är så ja, fantastiskt det. coolt. Just det, det gjorde vi också. Jag vi tog in musik i i datorn. Ja, i man. Och så pulserade den här färgtexten tillsammans med musiken. Ja, det fanns det, det är ju som som sagt ett målarprogram så det finns ju massa olika färger, det finns ju massa olika sorters penslar. Ja. Och då fanns det en liten ikon på vissa av penslarna som som visade dig att den här reagerar mm. på ljud. Ja just det, så är det. Ja, ja så ja, ja. det gick ju jag på direkt och testade. Det var ända en av de olika julgrejerna. Ja, <laughs> ja men sen och eh, sedan så var det ju andra folk som faktiskt målar de riktiga saker, eller på sättet alltså försökte måla klänningar och grejer i Ja, och de var ju faktiskt jättehäftiga. Ja, och allt det här i 3D också då. Du kunde gå runt hela saken och titta på den från olika håll ja, och grejer. Ja, man kunde trycka på en knapp så man teleporterade sig runt och såna här häftiga Precis. saker också. Ja. Ja, det är häftigt, det är häftigt. Det blir nästan som att man skulpterar med färg på något sätt. Ja, och grejen är att du har ju två stycken VR handkontroller som mm. du håller i. Mm. Så ena VR Handkontrollen fungerar ju som din pensel. Ja. Yep. Och den andra VR-kontrollen fungerar som det där jag inte kommer ihåg namnet på, alltså. det man kluttar färg på. Det ja, är en palett. Ja, precis, den fungerar mm. som en palett. Yep. Så det är så fantastiskt häftigt. Ja, jamen alltså, så står du står ju där med med VR-hjälmen på så står du titta ner på din hand så här, ja, ah, men den här färgen vill jag ha alltså. Ja, precis, det är så coolt. Ja, är precis. Och det var ju samma sak när vi tittade på en eh, bekant som eh, ja, Tobbe. Ja, jag nämnde det tidigare också som eh, spelade någonting någon sp spelade ett spel på på stream i VR. Och då tog han upp tog han upp sin hand, eh, vred upp den som att han hade en mobiltelefon i handen för där hade han en display på chatten där han kunde se chatten då. I... Ja, det alltså det är ju så coolt. Jättehäftigt. Vände var inte det enda vi spelade. Vi spelade också eh zombiespelet Arizona Sunshine. Ja, precis. Vilket också var ganska fantastiskt. Eh mm. uh, det det är alltså zombiesvärmar som kommer mot dig. Ja, men så. Uh, du du står på typ som där där det vi var var så ungefär som en skyttebana. Ja. Yep. Och så var det lite bod med lite olika vapen och såna här grejer som du fick greppa tag i mm. för att försvara dig mot de här zombiesarna. Mm. Det fanns lite handgranater, gevär, pistol och lite sånt där då. Ja, men så. Och nu kommer upp precis vart som helst runt omkring dig. Ja, precis. För alla alla, alla håll, alla man håll. Man fick ju snurra och hålla på och så där. Det var väldigt bra spel för att få testa på det här med att röra sig väldigt mycket i mm. virtual reality. Jo, det var ju lite så. Jag tror att det kändes väldigt uttänkt de här tre spelen som som Anna hade med sig som vi fick göra för det var först då liksom så sagt målarspelet. Jajamän. Man kunde ta lugn och ro på sig och bara kladda och vara kreativ och båda komma in i själva grejen. Och nästa grej så var det såna här zombiespelet då där du ska stå och sikta på olika saker. Ja, mer ett shooter. Precis, du kommer in i att få testa på det här, men du måste röra dig åt alla olika håll och så vidare och så vidare. Och sedan så avslutade vi med en liten turnering i Beat Saber. Åh, oh, vilket fantastiskt spel. Jajamänsan, det är ett musikspel som ja vad ska jag säga Du har säga? två stycken typ lightsabers. Vilka ja, var, var deras hand? En ja. röd och en blå. Laser svärdsdans kallar jag det för. Ja, precis. Och och sen kommer det eh, fyrkantiga klossar mot dig mm. eh, i antingen blå eller röd. Mm. Och så har de en pil. Ja. Och du ska slå i den riktningen ja. med rätt färg på svärdet då, helt klart. Ja. ja. Och någonting som jag fick reda på efter att vi hade gått igenom första omgången. Det var att om du slår hårdare får du mer poäng. Ja, men så och det här fick folk reda på mitt i våran spelomgång. Jag tyckte jag var lite orättvist. Ja, jag tyckte jag också. Jag kände mig lite snuvad där på vänster. Ja, ja men så. Inte för att jag tror att jag hade vunnit ändå, men ändå. Nej, inte så jag att jag hade <laughs> gjort heller, men men fortfarande. Tondöv har ingen tacksälla. Jo, men du kommer vinna musikspelet. <laughs> ja. Nej, det här är ju en av de sakerna som jag faktiskt ja, jag vet inte, vad ska jag säga? Det är, det är nog ett av de spelen som jag skulle spela mycket, väldigt, väldigt mycket själv om jag hade ett VR-set hemma. Jag hade alltså Beat Sabers hade varit ett av de första spelen jag hade införskaffat ifall mm. jag hade VR. Ja. Det och ett som vi som var lite mer speciella, vi fick testa ett annat spel också, även fast det bara var tre spel på själva spelkvällen så fick du och jag testa på Superhot. Ja, det var ju helt fantastiskt. Och det här är ju ett spel som faktiskt är utvecklat för VR från början. Ja, Emma. Och jag tror att det var utvecklat till Oculus Rift som är ett annat eh, än det vi testar. Vi testar det på HTC Vive. Ja, Emma. Eh och det är ju så då att mm, spelet går ut på att du ska ha gel fiender som kommer mot dig och de ska ha gel dig så att du ska du får typ dodgea kulor och allt möjligt väldigt matrixaktigt det här spelet. Ja. Och det, alltså det det häft jag det här med att dodgea kulor och sånt där det är att den här världen står helt och hållet stilla tills du rör på dig. Om du rör dig då rör sig fiender, kulor och allt annat. Mm. Om du helt plötsligt fryser och står helt still, då stoppas alla kulor och sånt också. Och de rör sig också i den hastigheten som du rör dig så att rör du dig vanligt så rör sig allting i vanlig hastighet. Men om du rör dig väldigt väldigt långsamt så rör sig också kulorna väldigt väldigt långsamt så att dra hinner du liksom dodgea kulorna för att du ser att oh, okej okay, här kommer en kula mot mig o och sen så rör man sig väldigt väldigt långsamt. Och så och så blir det ju automatiskt att när du ser en kula komma du börjar ju göra såna här grymma Matrix moves. Ja ja, men visste jag visste ju hur man det och det var ju en annan sån sak då som var var riktigt häftigt det var hur hur tagen man direkt blev när du kom in i spelet alltså du du fick instant immersion. Ja, alltså den här Vervärden verkligen svalde mig. Mm. För det det är ju som sagt det är ju ett TV-spel. Ja, ja. Du har ju ingen rekyl och sånt i kontrollerna? Nej, nej, inte alls. Men men när jag sköt med pistol då ryckte jag med armen. Ja, ja men. Precis som att jag hade rekyl. Ja. Och då då säger jag då är det då är det gripande. Det är det. Då är det väldigt gripande. Ja, ja men. Alltså och detta detta tyckte jag det, det, det var det som jag tyckte var det häftigaste med det, det var att det hände med en gång. Det var alltså efter ett par sekunder sen så var du slukad av världen. Ja, men och vi hade ju folk omkring oss som pratade med varandra och försökte prata med oss och såna här grejer samtidigt som man spelade. Mm. Men du kunde välja att stänga av det. Ja, men för att alltså du var så inne i världen. Ja, det var inga problem att stänga, stänga ut i världen där. Ja, det var så häftigt. Ja. Ja, definitivt. Och och sen kan du göra såna här jättehäftiga moves som en av barnen jag testade då så liksom fick börja med en knivdans tacka rätt in i en person precis framför mig. Och och så, så vetter det tog jag hans hagelbösssa. Mm. Och så tog jag en annan hagelbösssa och så gjorde han en sån här klassisk action movie move och krossade eller korsade armarna och så sköt åt olika håll och blåst i det var så häftigt. Ja, och allt detta är bara det bara det, det kändes det, det flöt så väl i det här spelet. Det var ja. riktigt häftigt, riktigt riktigt häftigt ja, spel. Ja, men och ett också ett av de spelen som jag definitivt har köpt med en gång ifall det här. Åh ja. Och grejen är att Eh det är ju ett skjutspel mm. fast jag skulle säga det är ett mer taktiskt skjutspel. Ja, definitivt. Men så hade ju vi det här då Arizona Sunshine också. Ja. Eh det var inte lika flytande. Nej. Var det inte? Som till exempel när man skulle ladda om så så skulle du ta vapnet ner till höfsret i midjan. Mm. Jag hade jätte jag dog flera gånger på grund av att han ville inte ladda om. Nej, nej precis. Med, medans när när vi spelade Superhot Ingenting som krunglade. Allting Nej. bara flöt på. Ja, det var ju lite så också då att eh, i super i superhot så får man ju tänka på också. Det var ju inga reloads eller så utan när ett när ett vapen tog slut då tog det slut. Ja, då fick du kasta då, då vapnet. Du vapnet på fienden istället. <laughs> ja, det var ju också en sån sak som jag tyckte var väldigt häftigt med när det du, du fick ju känna dig väldigt cool. Oh ja. I det här. Alltså du du förmodligen så stod vi och såg ut som riktiga riktiga fån. Ja. Men när man stod där i världen så brydde man sig inte. Nej, för du kände dig fortfarande cool när du tar de här knivarna och bara kastar på kasta på första motståndaren som kommer och sån så flyger deras vapen, du tar vapnet i luften och skjuter två andra. Alltså jag kan ju tänka mig hur dum jag såg ut när när jag korsade mina armar och samtidigt lutade mig bakåt och dodge en kula. Ja, men men man kände sig ja, väldigt jag, väldigt cool. Jag kände mig som Neo i Matrix. Ja, ja, <laughs> det är så alltså. Nej, det var riktigt häftigt faktiskt. Ehm så att det det kan vi ju kan vi kan ju helt tipsa folk om att de har om de har chansen gå och testa. Oh ja. Och och ni som har VR ja. har ni inte superhot skaffade? Ja, definitivt, ja. definitivt. Så att ja nej, det var riktigt häftigt och det är ju en sån sån här sak som att jag har ju varit en eh jag, jag har ju trott hela tiden att VR kommer dö igen. Eh och jag får väl lite äta mina ord här faktiskt. Jag tror faktiskt du får det. Ja. För efter att jag har testat VR nu mm. så känner jag att det här är liksom nästa spelgrej. Mm. Det det kommer inte dö. Nej utan det det kommer fortsätta och det kommer utvecklas mer och mer och mer istället och det här kommer bli någonting som jag tror att till slut kommer alla som har en konsoll kommer ha någon slags VR. Mm. Det är precis som att alla har en PlayStation, Xbox eller en Switch mm. så kommer alla ha någon slags VR till slut hemma. Ja, det det är ju det men jag tror ju fortfarande att det har lite med med kostnaden och marknaden att göra. Ja, däremot precis. däremot i och med eh såna här VR-arkadhallar då. Ja, så kommer ju jo men en man kunde ha fått testa på det mycket billigare. Precis. Och, och sen... därav därav tror jag att vi kommer få en en undanflykt från det här som jag var rädd för då tidigare att eh, att eh, marknaden kommer att ha i äldan eftersom det inte är folk som kommer våga satsa på det. Folk kommer våga satsa på det nu eftersom det kommer finnas såna här Vera Cardhallar. Ja, det kommer finnas företag som köper de här grejerna. Precis. Så och och då finns det också obviously en en eh, marknad, marknad för, det. för det. Precis. Ja, Jo men absolut. Ja. Alltså att det ja. Definitivt. Och sen är ju det så också att eh, ta till exempel eh, Vive. Mm. De håller ju faktiskt på och utvecklar och eh, ett bättre virtual reality eh, yeah. som du inte ens kommer behöva konsol eller dator till. Precis. Utan du du kommer ha ja, själva verret kommer vara din konsoll. Ja, precis. Och jag menar det det är ju det enklare även för för människor för då, då behöver du inte lägga ut 5000 på en konsol och sen 5000 till på ett meradsätt eller Nej, nej hur man precis, ska säga. precis. Nu är de priserna inte korrekta men jag tror de är luften ja, för ja, en förfråga och så. Nej, nej. Ja, jag förstår precis vad du menar. Utan då kan man bara köpa den här grejen och de eh, ska även till slut då gå och parkoppla så att du kan spela det med dina vänner och sånt. Ja, ja. Ja, nej det ser vi det ser vi fram emot. Jo ja. Mm, det är vi genast mycket mer optimistisk mot eh, en en VR framtid. Ja men vi är abel färdiga med själva TV-spelspratandet nu så vi slänger oss direkt in i nyheter. Ja, spelnyheter. Spelnyheter. Vad det... har vi för rykten och nyheter den här oh, veckan? Nu, nu har ju nu har ju Blizzard. Nu nu nu går ju det rykten om dem. Nu går det rykten om dem. Vi, ja. vi har Blizzard corner precis runt hörnet och ja. Det finns rykten som pratar om ett visst spel som vi har pratat en del om tidigare. Ja, det är ju så här att på årets BlizzCon kan ju du alltså du kan gå in på på på BlizzCon och kolla BlizzCons schema. Mm. Så det har ju folk helt sönderanalyserat. Självklart. Ja. 4 november så har de ett 45 minuter långt segment som de kallar för Diablo World and Question and Answers. Ja, vad vad är Diablo World? Det har vi ingen aning om. Nej. Men nu är ju det så då att på grund av rykten från Reddit och ihop med blir så blir som schema. Ja. Så ryktas det om att det här Diablo World kommer vara ett eh, Diablo MMORPG. Lite som World of Warcraft. Ja, precis, mm. precis. Och någonting då som som stärker det här ryktet ännu mer. Ja. Det är ju att förra året 2017. Ja. Så så sökte Blizzard en ny produktionsassistent. Ja. Deras säljpitch gjorde att man ännu mer började började skryta på ryktena om om vad heter det? MMO, ja men. Och och det var på grund av att deras säljpitch var lead the de developers of the industry's best selling genre defying RPG of all time, Diablo. Ja. Blizzard is seeking a production director to bring the Diablo franchise into the future. Massive multiplayer game development experience. Ja. Yeah. Cover letter telling us why you are interested in working at Blizzard and specifically Diablo. Ja. Yeah. Så de söker alltså någon som har erfarenhet inom massive multiplayer games som vill jobba med Diablo. Så ska jobba med Diablo. Jajamensan. Och då känns ju det som att varför försöker man som person om de inte ska släppa ett Diablo MMO? Mm. Och för att eh, hälla på ännu mer eh, ännu mer bränsle på den här högen av rykten så är det så också att eh, Mike Moore Mike Morheim som är en av eh, grundarna bakom Blizzard steppar ner som eh, president för Blizzard nu. Ja, i man. Och i hans ställe så kommer Jay Allen Brack väldigt konstigt efternamn men eh Brack i alla fall kommer eh, ta över det jobbet och han har ju då varit personen bakom roret för World of Warcraft i 12 år. Ja, precis. Så med nytt management som är ä, MMO orienterad mm. och den här ansökningen till Diablo mm. plus det här med Diablo World på schemat. Ja. De de de luktar Diablo MMO. Det det känns ju väldigt mycket som att det skulle kunna vara det. Ja, i man, det är ingenting som är verifierat Nej. om ett Diablo MMO utan det är rykten, men rykten, allting men... låter ju åt att det är ett sant rykte. Mycket av det pekar ju på detta. Det ska bli väldigt intressant och och få veta vad som har hänt på det här 45 minuter långa segmentet mm. under det här question and answers. Ja, verkligen. Det, det det är en sån sak som vi verkligen ser fram emot. Åh ja. Eh och när vi ändå är inne på lite rykten så ryktades det ju också om ett nytt Harry Potter spel. Ja, precis. Som ska vara ett RPG. Och eh ryktena kommer ju ifrån att det, det läckte en video där någon filmar en skärm och det var lite så där svart se men det fanns en en del olika saker. Och nu är det så att det enligt de här ryktena så går det att eh Warner Brothers förra året tror jag också, 2017 e gick ut och sökte ansökte om rättigheter för att göra ett till spel till Harry Potter-serien så att eh, det luktade ju luktade ju också då som att det är Det luktade ju också sånt. Luktade också sant. Det ska då utspelar sig enligt rykten på 1900-talet. Det vill säga att inte på den tiden som vi följer Harry Potter utan snarare kanske mer i, i den historien som vi följer i Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja, precis. Och då kommer ju den utsökta frågan då, kommer det här vara under Grindelwalds eh, Wizard Wars? Alltså kommer det vara under den här tiden som, som ja, vad ska man säga, trollkarskrigen är? Ja, precis. Det är alltså Jag hoppas det för det hade ju varit otroligt häftigt att göra ett spel kring. Ja, och definitivt tänker man då återigen tänker på det här MMORPG liksom grejen. Vi skulle kunna ha två fraktioner alltså den mörka mot den goda sidan, eller vad man ska säga. Precis. Så precis. du har Grindelwald sida och du har Dumbledore sida och sen så får man slåss emot mot varandra. Det hade ju alltså inte för vad som men jag hade ju totalt älskat ett Harry Potter MMORPG. Det hade varit helt otroligt häftigt. Ja. Ja, <laughs> det är motvet jag inte hur många olika klasser och sånt man skulle kunna göra. Men men det det Jo men grejen Just... att du kan ju göra hur många klasser som helst mm. med tanke på att det finns så många magiker i den här mm. världen som är specialiserade på magier. Ja, men sånt. så så skulle kunna ha Potions Master, du skulle kunna ha Charms Master, du skulle kunna ha liksom olika såna här saker. Ja, precis. Eh så att ja, nej det Häftigt, häftigt. Det finns potential där definitivt. Så och ja, vi kanske kanske får se någonting om det. Och nu är det så också då att i och med att vi har sett de nya trailrarna för för Fantastic Beasts och Where to Find Them, så har vi också sett en ny logga för Wizard World. Och den här Wizard World, det ska vara någon slags samling ungefär som Pottermore fast en en hel grej för som som visar att den här världen är inte bara Harry Potter. Den börjar med Harry Potter det är därför vi har börjat älska världen, men världen har så mycket mer att ge som Menus Scamander i de nya filmerna och ja, så vidare och så vidare. Ja precis. Det det finns ju massa saker innan Harry Potter föds och det, och det finnas... finns ju massa saker efter att Harry Potter har vuxit upp då då vi har fått se i filmerna att han har ju sin egna familj och barn och grejer som också ska gå på Hogwarts. Ja, och sen är det inte säkert att det kommer centraliseras runt om, det kanske det är centraliseras runt några andra personer. Precis. Eh och det är ju inte säkert att allting behöver vara på liv och död och över hela världen ska jag gå under utan bara titta på på en första Fantastic Beasts the World to Find Them bara den storyn att ja oh, men vi får följa med en person som letar efter magiska bestar. Ja i... och det är ju fantastiskt också med tanke på att den boken används ju på Hogwarts. Den ja, ja. ingår ju i deras normala skola. Ja. Ja, nej, fantastiskt. Helt otroligt. Helt Jag älskar otroligt. den världen. Jag älskar den världen också. Och som sagt, att få ett spel som baserar sig utanför det här då, och kanske rått där med MMORPG, det hade varit helt otroligt. Men jo. det är bara ryktet. Ja, precis. Det är precis. bara ryktet. Vi bara vet rykten. vi vet inte ifall den här filmen är en en läcka eller om det bara är en riktigt riktigt snygg eh, jord fake. Ja, om det är om det är ett eh, proffsigt troll. Precis. Men Filmen har ju blivit nedtagen. Ja, och det är ju ju att man, man man man tror lite mer på ryktena för att oftast om ryktet inte stämmer så brukar de låta skiten ligga uppe. Precis. Men för... när det stämmer då brukar de försvinna på en gång. Jo, yeah. gjorde ju den här. Den försvann ju jättesnabbt. Det är jag jag jag tycker då, jag tycker det är jättekul att luska och och följa de här ryktena. Jätt... Se se när ryktena utvecklas, se hur de går mot sanningen eller hur mm. de sticker iväg och är helt bywest. Ja, äh... det är fantastiskt. Ja, jag tycker det tycker jag är jättekul faktiskt. Så att äh, ja, men det är väl det vi har om Harry Potter och också, Ja, men och eh äh, det det är alltså början nu på oktober. Ja. För mig är början på oktober helt fantastiskt. Ja. Vi vi hade ju nu 5 oktober så så kommer ju Super Mario Party. Ja. Som jag självklart uh, har köpt. Ja, det, är, ja. det är ingen sak av saken. Nej, nej. Jag kommer inte prata så mycket om det för att jag vill gärna spela mycket mycket mer så jag kan verkligen mm. gå in på det. Men det, du har spelat det? Eh? Aje man. Ja, ja ja, jag har förlorat en match, vunnit en match. Ja. <laughs> så fantastiskt och jag kan säga att än så länge så älskar jag det. Det känns som att de verkligen har gått bak till första. Det är ju riktigt på ett, på ett bra sätt. Det är riktigt härligt. Aje ja, man. Och det var ju 15 oktober. Ja. Men sen kommer ju 10 oktober. Ja. Och då kommer vi till det här med Nintendo Online, det här prenumerationen de har börjat med. Ja, ja, ja men. Eh uh, och där du kommer åt uh, ett så här NES uh, bibliotek. Ja. Så nu 10 oktober så släpper de tre nya nygamla titlar. <laughs> det är ju inte nya titlar nej, som nej, det men, är till NES men Men ja. det, det är nya för nu. Ja, precis. Och det är alltså Open Tournament Golf. Nice. Eh uh, Solomon's Key. Ooh. Å super dodgeball. Nice spel, nice spel. Ja, men de vill att man ska key fram. Samla manns key fram för alltid ett väldigt kul pusselspel så att det det ser jag fram emot. Ja, i man och sen hände det någonting som jag är lite mer hypad över på den 10 :e oktober. Vad händer där då? MapleStory 2. Ja, just det, just det. Snart får jag äntligen spela mitt MapleStory. Ja, äntligen, äntligen ja. så får vi se det här gulliga gulliga RPG:t. Ja, men och äh, MapleStory kommer finnas på Nexon Launcher, det är deras egna launcher. Mm. Och det kommer även finnas på Steam. Okej. Okay. Det finns redan på Nexon Launcher och Steam ifall man vill betala Founders packet så kan man börja spela på en gång. Okej. Okay. Ah. Men vill du inte betala för ett Founders Pack så väntar vi till 10 oktober så får vi spela det gratis för det är ett free to play. Ja. Det låter jättebra. Och när vi ändå pratar om eh, såna här spel som är lite free to play här så är det så att det finns ett spel som heter Black Desert som oh, du har. Ja. Som du har spelat lite granna. Lite granna. Eller grann, ganska mycket en tagd den. Ett par timmar. Ett par timmar. <laughs> och det är så att från och med den 3:e eh oktober till den 17 oktober så har de en de har en utman, utmaning till nya spelare. Och det är så att om du kan ta en karaktär till level 56 och klara The Awakening questet inom en fem dagars trial så får du spelet gratis. Ja, det tycker jag är otroligt häftigt. Det är vad jag har hört på dig, så är det väldigt svårt att göra dock. Eh uh, Grejen med Black Desert är att det är verkligen ett renodlat koreaniskt super grinding MMORPG. Ja. Så vi snackar alltså något så otroligt mycket EXP för att komma upp till de där nivåerna. Ja, ja, ja. Men är det möjligt tror du? Ja. Ja, det är det. Det är, det är, det är det jag vill höra. Ja, mannen, det är inte omöjligt. De Nej. har inte de har inte satt ut det här för att slippa ge bort spel. Nej, nej nej. Utan de de kommer bli tvungna att ge bort spel. Ja, så ja. enkelt är det. Ja, men det är härligt att höra. Jajamän. Ja, och det men då är det ju så också. Då då får du du visste du får spelet eh du får det helt gratis eh och du får det för alltid liksom. Jajamän. Men det det är bara då är det bara liksom starterpaketet eller vad man ska säga. Det är inga fancy extra saker som det fanns typ hästar och grejer man kunde köpa till och sånt där. Men det det är inget sånt som kommer med i det här startpaketet utan utan det är grunden bara grunden. Ja, i man och de här hästarna och dylikt. Mm. Alltså du kan ju få dem i game. Ja, ja ja, Så... precis. <laughs> Jo men du får ingenting med är liksom men Nej utan du får grundspelet precis. Det viktiga att veta här dock, det viktigaste viktiga att veta här och är att man måste göra det via blackdesert.com man kan inte göra det via Steam klienten. Ah utan det är väldigt viktigt att veta att det är just via deras hemsida och deras så ah, okay. eh, som du kan få det här erbjudandet då. Ja men det är nice. Bra att du sa det. Ja men precis. Så att så vet folk det är också. Ja, i man. Eh och ja, det det om om folk känner sig liksom sugna på detta och har ett par timmar att slöja i hel varje dag i 7 dagar så do it. Do it. Varför och inte? Om inte annat så så om du inte är intresserad av att försöka pusha så hårt upp till den lädden mm. så är ju det ändå 7 dagar du kan testa spelet gratis precis. och se om det kanske är ett spel för dig precis. så kanske du köper det. Ja, man vet inte. Nej. Nej så att det, det det det tyckte jag var lite häftigt. Jag tycker att fler företag borde göra såna här saker. Det ja, är lite in-game tävling. Ja men precis, ja. alltså utmaningar till liksom olika såna här spel. Säg se menar... se att, att du har ett se att du har ett demo till ett ett triple A-spel ja. och har säg att du släpper ut ett demo där du får ska, ska vi säga vad heter, vad heter det den här nya Blackout? Ja. Ja på Call of Duty. Call of Duty. Så har du liksom en en stor blackout turnering. Ja, precis och vinner typ topp 5 får spelet. Precis. Ja, det har varit fantastiskt. Det hade ju dratt så mycket folk till dem. Ja. Och det är det lite jag känner hemme med Black Desert. Ja. Det vet ju man, det är ett vinstdrivande företag. Ja men. Så de vill ju tjäna pengar. Ja ja men. Att säga att vi har 7 dagar gratis, du kan du du kan få spelet gratis, mm. förstår hur mycket folk det kommer dra. Ja. Det är ju alltså det är ju en skitsmart affärsidé. Det är jättesmart affärsidé och Amen. och de som inte lyckas ja. har antagligen spelat spelet så mycket att de känner att de får fortsätta och kommer köpa det själva. Ja, eller om... <laughs> de det det kommer vara en liten liten liten procent utav folket som tycker att ah fan jag klarar det inte, nu går jag någon annanstans. Ja men de flesta som kommer att spela kommer att göra det kommer att tycka att fan det här var ju kul det här spelet och och bo fortiga spelare ja, och köpa det på det. riktigt liksom. Nej ja, men jag tror faktiskt det. Så att det är, ja nej det tror jag att det är ett ruggigt smart business move va. Ja, nej men det är oroligt för fotbollsspelare också. Ja alltså det blir ju en kul grej och vi kan ju prata om det så här på nyheter för det blir nyheter det blir något färskt ja. grej som kommer liksom. Ja nej mer såna här utmaningar till spelarna. Jag tycker det är en kul grej, kul idé. Fantastiskt. Ja. Sen har ju vi vi hade ju ett speedrunning avsnitt. Ja, precis. Eh där vi bland annat gästades av skiffttrafik. Ja. Så som har ett av rekorden i Divinity Original Sin 2. Precis, ja. precis. Och nu är det ju så att Larian Studios som har gjort spelet Divinity Original Sin 2 mm. Mm. har har ju Nu släppte de också då till PS4 och Xbox One. Ja. Yeah. Och de kändes ganska nöjda med det här. Ja. Yeah. Så de har redan gett sig in och börja utveckla ett nytt RPG-spel. Ja så. Jajamän. Okej. Okay. Ja, de har börjat utveckla ett nytt RPG-spel som går under projektnamnet då, Project Gustav. <laughs> vilket vilket är fantastiskt. Ja, lilla Gurra. <laughs> och detta kommer också vara ett RPG-spel och och heter det multiplayer kommer självklart också vara en del av spelet. Mm. mm, mm. Eh uh, vi vet inte så mycket om detta spelet för Nej. det är väldigt färska nyheter. Yes. Eh uh, däremot så säger chefen, eh uh, Sven Wink, tror han heter. Okej. Okay. A uh, V I N C K E Vet inte riktigt uh, hur det uttalas. Uh, wink. Wink. Ja. Sven Wink. Sven med dubbel v. Okej. Japp. Är det bara bisarrare det här namnet alltså. <laughs> Men i alla fall eh så så är det roligt för det är ju han som har blivit intervjuad och berättat om det här projektet då. Eh mm. och han säger att en, en ett av de svåraste sakerna med det här nya spelet Project Gustav, ja. det är att följa upp ett så otroligt bra spel som Divinity. Det kan jag tänka mig. Det det känner de. Det är deras största utmaning. De är lite rädda för att vad händer om vi inte lyckas så himla bra som vi gjorde med det här? Oh. För det är ju väldigt många speltidningar och recensenter mm. och sånt som har sagt att Divinity Original 2 är ett av de absolut bästa RPG-spel någon sin har spelat. Mm. Och det det är ganska det är väldigt högt att försöka komma upp till igen. Mm. Det måste det måste ändå vara sån otrolig press att känna det här att liksom försöka nå upp till att vara bättre än sig själv varje gång som vi ska släppa ett nytt spel. Ja, absolut. Mm. Men ändå fantastiskt och alltså av att höra vad schiffertrafik har sagt om det vinnit i Originals in 2. Ja. Och för för läst res, andra recensioner om det och sånt ja. så alltså ja, ser ju fram emot Project Gustav. Ja ja men. Det jag tror det kommer bli häftigt. Ja, det ska bli spännande att följa det här. Ja, eh, och och med ett namn som Project Gustav så får man ju lite nordiska vibbar så där. Ja, det, det det känns lite svenskt va? Ja, jag det, tycker det gör det. Kommer de att ge sig på kanske lite nordisk mytologi och lite såna där saker för det är ju ändå ganska inne. Ja, det, det har är ju, ju det. kommit en hel del nordisk mytologispel som ja. till exempel God of War. Ja. Det är alltså så det det är ju rätt tid att göra det i så fall. Ja, det Northgard och alltså ja, mycket mycket sånt nu. Ja, precis. Ja, i man. Och jag menar ja, det det ligger i tiden. Det ligger i tiden. Så vi får se men det är ju vi vet ju inte. Det är ju bara nånting man tror på grund av namnet. Ja, ja, precis. Det ja. Och det här är också projektnamnet för det. Ja, för precis. Så det är inte säkert att det kommer heta så alls Nej. när det är färdigt. Nej, vi kan ju ta ett klassiskt exempel på på projektnamn som ändras. Så var det ju Nintendo eh hade ju en en konsoll som de kallar för Nintendo Revolution. Ooh. Mm mhm. Vet du vad den heter nu? Nintendo Wii. <laughs> ja, precis. <laughs> jag tyckte Revolution var häftigare. Tyckte jag också, men nu heter den Wii istället. Ja. Så äh, mm. köp på det, köp på det. Så det går från Revolution till Wii. Wii! <laughs> Det är alltså det det är ju mitt klassiska exempel på när man går från liksom arbetsnamn till riktigt namn då. Jajamän, ja jamän. Man vet aldrig, man vet aldrig vad det kommer bli. Och sen är väl det också om vi ändå pratar om arbetsnamn så måste jag bara, jag jag mm. tyckte förra namnet var mycket häftigare också där. Ja. Det är Windows. De brukar ha väldigt häftiga namn på sina projekt tills de släpps, då ja. förstör de namnet. Ja. Och så har ju vi då Windows Longhorn. Yeah. Tyckte jag låter häftigt. Ja, det var häftigt. Som de bytte namn till Windows XP. Ja över XP långhår. Nej, äh, men sluta nu. Ja, men XP står ju för experience. Ja, ja. The Windows experience. Wow. Ja, mm, mm. ja men annarsan. Men eh innan vi avslutar här så har jag faktiskt en sista liten sak att ta upp. Ja, mannen. Det är ju faktiskt så att Telltale Games har vi pratade om dem förra veckan och det har dykt upp ännu mer saker runt det här nu och den verkar ha lite sklett i sin garderob. Ja, det verkar komma fram lite lite ja, otäck saker. Ja, så att nu har ännu fler fått gå. Ja, i... de skulle ju behålla ett, ett skeleton crew på 25 personer. Ja, men det har de tydligen inte gjort. Nej, tydligen så har fler folk fått gå därifrån nu, även folk som trodde att de skulle vara säkra nu då så att vissa av deras story utvecklare har fått gå. Ja, i man. Och det har kommit fram till att då det finns fortfarande ett par kvar som jobbar med det här. Men flera har fått gå då och det tyder ju ännu mer på de här ryktena som har varit om om att det har varit väldigt väldigt misskött företaget. Ja, precis. Det har varit 80 timmars crunch arbetsveckor som de inte har fått mer betalt för och såna där saker så att Ja, de har tydligen rent ut sagt kört skiten nu de anställda. Ja. Och sen så är det grovt. Ja, och sen så får alla bara gå på det här sättet. Ja, det hade väl till och med varit något sånt här himla dumt som nu är du sparkad och 30 minuter på dig att ta ditt skrivbord och gå. Ja, ja men. Och jag menar herre gud. Nej, det det är ju inte det är ju inte ett sätt som du som som så du kan Så vill du inte bli ihågkommen. Nej, nej. Och det är så de lämnar sig det här bakom sig nu. Ja. Men återigen så finns det ett litet grus av hopp i hela den här fruktansvärt mörka historien och det är då att X anställda såna som har blivit fått av blivit av med jobbet här nu då. Ja försöker få anställning hos ett annat företag eh onämnt företag för vi säger vad vi vet inte vilket företag det skulle kunna vara för att anställa dem och göra färdig eh, The Walking Dead. Så göra alltså ska man säga projektanställning. Ja, precis för att avsluta den serien. För att avsluta den serien. Och det de, hade ju varit fantastiskt. Ja, de säger det att eh, de som har pratat om det här då i i bakom kulisserna har pratat om att den tredje delen ska vara i stort sett redan klar. Och då är det bara fjärdedelen kvar efter det då. Ja, precis. Så det är inte en jättestor investering hos de här det här företaget Nej. som de pratar med. Nej. Och de har ju även nämnt till exempel då som tredje delen som nästan är färdig att mm. allt ryssgårdspeleri och allt sånt som är egentligen väldigt krångligt mm. är redan färdigt. Ja, men sen. Så att det finns fortfarande en liten liten gnista hopp där för Walking Dead att det ska bli att det ska bli färdigt då. Ja, och även för de gamla anställda. Ja, precis. Som som får en projektanställning det här. Och, och framförallt också då de här gamla anställda som faktiskt får closure, de får avsluta den här historien som de har börjat och jobbat så mycket, som lagt ner så mycket själ i. Ja, precis, precis. För när det kommer till såna här story drivena spel så förstår man ju att storytellersarna, alltså de som har jobbat på historierna, de vill ju se det här bli gjort liksom de vill få se den färdiga produkten och inte bara det är det är som att släppa en bok efter och och efter halva boken så är det någon som har rivit ut de sista liksom sidorna. Ja. Det är inte okej. Okay. Nej, det är det inte. Så att vi hoppas vi hoppas på att eh de här ryktena återgår ändå det här är ju rykten. Ja i män. Eh men det är ändå publikationer som Kotaku som har fått de här informationen fått den här informationen då så att Och sen ändå... är ju det också, du man kan ju faktiskt läsa en av de anställdas Twitter. Ja. Det det det hon har skrivit om lite av skeletten i garderoben och sånt där. Jo, skeletten i garderoben verkar ju definitivt finnas där. Det finns också en en jättestor och lång och utförlig artikel på The Verb om man vill läsa mer ingående i hur misskött det här företaget har varit ju genom åren. Ja, precis. Eh, det tänkte vi inte då gå in på här dock, Nej. för det är inte våran grej. Vi vill vi vill vi vara lite mer positiva. Vi vill titta på vart hoppet finns i den här historien. Jo. Och hoppet finns precis här att de hoppas på att kunna få anställning, projektanställning för att göra färdigt det här spelet hos ett dansföretag. Jajamän. Och det är allt jag har på min lista i alla fall. Vi har faktiskt någonting mer. Har vi det? Vad har vi precis gjort? Vad vi har precis gjort? Jag har just på måndag. Ja. Så klockan 16.00. Mm. Så kan man lyssna på Puls FM Borås. Ja. Och höra min och Ultrafails vackraste stämma i riktig radio. Ja, precis. Vi har faktiskt varit med och gjort ett liten en liten intervju på Puls, på Puls FM. Vi var där och representerade Level Up. Ja, precis som de som de mediaansvariga som vi är på Level Up. Ja, precis. Så så har vi varit där och representerat dem och eh vi pratar lite om hela grejen vad Level Up står för och vad det vi finns och även Vad och, det är det för förening? Och det är för förening och kommande stream. Ja, precis 2019 och, års väljörenhetsstream. Så att om ni är intresserade av att veta mer om 2019 väljörenhetsväljörenhetsstream på Level Up så kan ni faktiskt lyssna på det och där kommer ni kunna få lite information om vad det är. Vi kommer skänka pengar till och när och var och hur? Ja, precis och det är alltså imorgon på måndag 16.00 det kommer ja. sändas. Kommer sändas på Puls FM som finns att lyssna på antingen i din i en app på din telefon som heter Puls FM, det är bara att söka på den i App Storen eller så kommer ni kunna lyssna på den på deras hemsida pulsfm.se. Ja. Eller om ni bor i Borås då kan ni faktiskt lyssna på den direkt på radion på 104,1. Ja, precis. Så FM-bandet. Oh yeah. Yes, yes. Och de har ju faktiskt till och med delat lokal med oss här som i de här lokalerna som vi sitter och spelar in de här den här podden. Ja, precis, det är jättehäftigt. Ja. Så att där kan ni lyssna på oss i alla fall. Det snackar vi lite level up grejer och då får ni ju höra våran djupa stämma ännu en gång i och denna gången då live sänd i eten hur jag på att säga. Ja, precis. Ja. Så att ja, nej, det gå in gå in och kolla det. Det tycker jag verkligen ni ska göra. Mm. Det är inte ofta jag får vara med på radio. Nej, precis. Eh, ja, det ska man inte säga. Alls. Man ska inte säga aldrig du är någon pressansvarig här nu vet du så att nu ja, är Ja, vem vet man kanske blir inbjuden till flera ställen. Jo, ja, precis, precis. Man och sedan hoppas. så kanske man får komma och prata om om Game Over också med oh, den här fantastiska podden som vi har. Ja, så kul hade det varit att få gå till riktig radio och berätta om Game Over. Ja. Det är åh, en dröm. Det är drömmen det och få folk alltså att förstå att det finns ett väldigt stort gott gamer community där ute som man behöver tappa in lite granna. Ja, precis. Ja, Peter's spel har ju fattat detta så de, de håller på med det så att den... Ja, och Peter's spel, varför bjuder inte de in oss? Nej, precis. Varför varför hon inte dem in och så typ varje vecka? Ja, om någon vill lyssnar så vet ni att vi tar gärna emot en inbjudan. Ja, ja men alltså. Ja, ja men alltså. Ja, nej i alla fall. Det var ja, nog allt då, precis. Det var det var allt för det här avsnittet. Ja, så vi tackar så jättemycket för Bee Street att vi får vara i deras fantastiska lokala att spela in den här podden. Jo ja. Och vi... som vanligt kan ju ni alltid hitta oss på de sociala medierna, Twitter, Instagram, Facebook. Ja, jämansan och vi finns även att lyssna på på lite olika ställen. Vi finns på Pod Kicker, vi finns på iCast, vi finns på Podbean, vi finns iTunes. iTunes precis. Man kan ju även säga så här att det är väldigt mycket podcast appar och sånt som plockar information från iTunes. Mm. Så så vi finns när poddar finns. Vi finns när poddar <laughs> finns. Alla ställen förutom Spotify basically. Ja precis, precis. Eh men ja, men det är väl det är väl det vi har att säga. Ja. Då säger vi Game, game over man, game over.